Nem háttér rádió. Pont FM 88.1 A Rokkadó. Apokalipszis részvénytársaság. Aktázzuk ki közösen az emberiség gazdag tárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt a játékunkon!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 Illegális letöltések? Na ez a fő kérdés. Világában, aki ebben segítségünkre lesz, az dr. Szinger János, András, elnézést, aki az artisziusnak a jogásza, és hogy kiknek a segítségére, hát a miénkére, Magyar Dávidére és az enyémre. Nos hát lássuk vajon illegálisak vagy legálisak-e a letöltések Magyarországon? Nem csak a filmek letöltése és megosztása, hanem az egyszerű letöltés is jogsértő az asva szerint. A jogvédő szervezet álláspontja alapján a DVD magáncélú másolása, ideértve a biztonsági másolatok készítését is tilos. Előszeretettel bújnak az internet szabadságharcosai, gerillái a az érvelés mögé, hogy ők csak letöltenek. Ezért semmiféle kárt nem okoznak. Mondta Kálmán András az audiovizuális művek szerzői jogait védő közhasználítvány igazgatója. A szervezet szerint azonban a passzív letöltők is védkesek, bár nem tervezik feljelenteni őket. Mm. Mi Ez az úgy. a passzív letöltés? Gondolom arra gondol az asva, amikor valaki úgy használ feljelcserélő programot, vagy akár feljelcserélő program nélkül, de úgy tölt le, hogy egyébként ő maga nem oszt meg tartalmat. És szemben azok, akik aktíve. De milyen, milyen, milyen ex állapot ez? Te valami illegális, de ugyanakkor nem tervezik büntetni. De ez olyan, mint a drogfogyasztásnál, hogy a dílert azt mondjuk Hollandiában büntetik, de a fogyasztót azt nem büntetik. Ez, ez valami mi nem, hogyha csak letöltöm, a passzív vagyok, akkor az még nem olyan nagy bűn, mint hogyha meg nem is fogsz. Ez nem ugyanaz, mert az nem is illegális. De Tehát nem is legális. A fogyasztás? Igen, az ilyen határmezgyén mozog, ugyanúgy van, hogy éppen nem büntetik, megtűrik. Van erre egyébként jogi szabályozás, nem olyan exlex az állapot, csak a, a szabályt sokan sokféleképpen értelmezik. Én például a, a magam részéről, sőt talán ez ügyben akár az artisziusz véleményét is elmondhatom, nem értünk egyet az ASM-nak ezzel a felfogásával. Mi azt gondoljuk, hogy a Magyar Szerzőgi Törvénynek van egy egyértelmű rendelkezésre, ami szerint a magáncélú másolás az megengedett, bizonyos kivételekkel például a szoftver, erről biztos fogom még beszélni. És amikor ez internetre letöltök egy filmet vagy egy zenét, akkor lényegében nem csinálok más, mint magán készítek egy másolatot, ugye technikailag nem más a letöltés, mint egy készítés És hogyha azt én csak a családi vagy nagyon szűk baráti kör műélvezetet céljából használom fel azt a másolatot, tehát nem árusítom a piacon, stb. stb., akkor nem követek el ezzel jogsértést. Ez egy úgynevezett szabad felhasználás. Ez az Artisiusz véleménye? Hogy Megengedőbb? Hát az átiszűsz véleménye, a milyen álláspontunk szerint nem, megeng, nem azért megengedőbb, mert mi ezt így szeretnénk, hanem azért, mert a jogszabályból ez következik. De tény, hogy vannak olyan vélemények, mi szerint ez, ez jogszabályból kiolvashatók, az elvek szintjén mindenféle olyan ö, kritériumok, amik alapján legalábbis a jogsértő forrásból történő letöltés az, az esetleg nem megengedett. De ez szörnyű, Bíró nem? gyakorlat nincsen. Hát ez borzasztó. Azt kell mondanom, hát ez... Hogy, ez olyan, mint, a, olyan, mint a, az ökölvívó világbajnoki címek, hogy van hat szervezet, és mind a hat szervezet szerint valaki más a világbajnok boxban. Hát ez valamilyen szinten azért természetes, mert hála Istennek ezen szervezetek egyike sem, tehát sem az artiszius, sem az asva azért nincs arra felhatalmazva, hogy ő maga egy oldalúan és megmondja a tutit. De akkor miért érdekes ezeknek a szervezeteknek a véleménye egyáltalán? Hát azt gondolom azért érdekes, mert ezek a szervezetek ebbe a kérdésbe szoktak azért általában nyilatkozni, meg mondjuk az Artisius idén századik éve kezeli a szerző jogokat. Hát ha érdekes, hogy mit mond. Az a tény, hogy nincsen olyan bírói ítélet a kezünkben, ami ezt a kérdést egyébként eldönteni. Ha. Tehát én... egy nagyobb tekintélyű vélemény, mint hogyha én mondom el a sajátomat, körülbelül ennyi a különbség. A lényegében ennyi az Artisius egyébként ugyanúgy egyesület, mint az apptenyésztők egyesülete csak mondjuk nem kutya vannak ott, hanem szerző hmm, Én írtam és versikéket még a múltamban, meg különböző hip-hop szövegeket írtam, és egy ponton, amikor már nagyon gizda voltam rájuk, és úgy éreztem, hogy ezek annyira jók, hogy akár el is lophatnák őket, mindenféle féltékeny és tehetségtelen emberek, úgy döntöttem, hogy elviszem az Artisziushoz, és bejegyeztetem. <köhö> és el is vittem, és fú, hát nagyon, nagyon, nagyon jó kis procedúra volt a pénzemért. Fizettem, vagy 10 forintot, és kaptam érte hát, ilyen, ilyen pecsétet, kaptam ilyen viaszból, rácsöpögtettek, akkor azt így ráütötték, és teljesen megkaptam az illúziót, hogy most nagyon van, védve van. Az, és az egyiket így el is rakták, és aztán ugye elrakják valami nagy páncélszekrénybe, és ott fogják őrizni. A másikat azt odaadták nekem azóta is otthon, van, és így benne van, is, így az is így le van pecsételt. Tényleg ilyen viaszt konkrétan rácsöpögtettek. Tehát így, Megkaptam a paraszt a magam részéről az Artisius-tól, Artisius de... De euh, akkor, akkor éreztem magam zavarban, amikor egy barátom mondta, hogy teljesen fölösleges volt levédetni, mert amit én megírtam, és hogy a, akár csak egyetlenek tanul van arra, hogy én azt írtam, azt már a jog védi. Tehát tulajdonképpen az Artisiusnak azért fizettem 10 forintot, hogy ez a procedúra, ez tulajdonképpen egy, hogy mondjam, tehát kaptam egy látványszínházat, és akkor ezért cserébe én, meg, én elsajátíthattam az illúziót, hogy na ez most aztán már tényleg védve van. De valójában arról van szó, hogyha egy cetlire leírom, a, leírom azt, hogy 15 dek húzdek a sajt, és mint én egy, egy, egy, egy, egy flakon globus ketchup és azt én elrakom, mint bevásárló listát, az már egy jog az én szellemi, szellemi tulajdonom, vagy nem? Nem, nem, azért ezt tegyük egy kicsit rendbe a szerzők, az egyéni eredeti szellemi alkotást védi, ez a bevásárló lista azért nem egyéni eredeti. Ironizálni próbáltam, szóval arról van szó. A lényeg szó, az, hogy ha egy verset, egy verset ami minimális szinten megüti a megkülönböztethetőség szintjét, Igen akkor azt a szerzők valóban abóvó a lételjövetele pillanatától kezdve védi, hogy ezt uh -huh. valamilyen kifejtett tartalomként megvalósul egy testetőt. Amit te a pénzedért az artisius kapsz, az egy bizonyítási eszköz. Az előbb azt mondtad, hogy ha akárha csak egy tanúd van rá, már védi a jog, ez nem igaz, mert nem kell hozzá egy tanúse, A jog az védi. A másik és hogy tudod-e azt bizonyítani, hogy te vagy a szerző. Uh -huh. Az artisztus egy bizonyítási eszközt kapsz egy hiteles tanúsítványt ami azt bizonyítja, hogy ez a valami, ami a borítékban van, ezen és ezen a napon létezett, azt XY n hozta el hozzánk, és ő azt mondta magára, hogy ő a szerző. De akkor ez most mire jó nekem. Ez nem biztos, hogy így van. Persze, hogy nem biztos, hogy így van ellenbizonyításra van lehetőség. De azért a bíróságok ebben az esetben a másik felet kötelezik arra, hogy hát, hogyha ő azt állítja, hogy ő a szerző, akkor tárja elő a bizonyítékokat, hogy kiállott a művet hogyan. Tehát ha én ellopom Robitól az ő versét, bemegyek az Artissiusba, levédetem, mint a saját, termi, ö, saját ö, alkotásomat, akkor onnantól kezdve ő neki kell bizonyítania, hogyha egyszer esetleg ezért engem perelne, hogy ő szerint én loptam, ő neki kell ö, törnie magát, hogy kiderüljön, hogy ez valóban az ő verse. Mert nekem van egy papírom, hitelesített papíromon arról, hogy az enyém. Nem levédeted, hanem letétbe helyezed a mű nálunk. Tehát azt ö, egyébként, aki elolvassa azt a tájékoztatót, amit mi adunk, sőt, a honlapon is kint van, az erről értesül, hogy itt nem a jogi oltalmat kapja meg ezért a, a X000 forintért cserébe, hanem egy bizonyítási eszközt, amely a bírói gyakorlatban általában elfogadottan megfordítja a bizonyítási terhet, tehát egy vélelmet keletkeztet. Egyébként ugyanannyi a joghatása, amit egy közjegyzőhöz mennél el, és ott lehadnál ugyan ezt a papírt. Érként visszatérve egy kicsit mondjuk az internetes letöltésekhez, az egyszerű felhasználó honnan tudja, hogy ő most legális vagy illegális tartalmat tölt le? Tehát, hogy honnan tudja, ez hogy ez neki szabad -e? nekem ez az a pont, ahol jogászként azt mondtam, hogy nem tudok azonosulni azzal a véleménnyel, ami nemrég megjelent egy ilyen szerzői szakértői véleményben, hogy az illegális forrásból származó letöltés az, az nem jogszerű. Például az Artisius ö, szerződést köt a Pannon GSM-mel arra nézve, hogy a Pannon GSM a honlapján zeneműveket tesz elérhetővé. A szerződésünkben szerepel egy olyan kitétel, hogy a jog, jogót, ezt a felhasznási engedélyt akkor kapja meg a Pannon vagy bármelyik másik cég, hogyha megfizette a jogdíjat. Tegyük fel, hogy elromlik a, ennél a cégnél a, a számítógép, és nem utalódik át a jogdíj csak egy nappal később. Elvileg a szerződés szerint ebbe az egy napba, ami fönn volt a honlapon, az nem volt jogszerű. Most Kovács János előfizető, vagy egyszerűen csak a neten mászkáló valaki fölmegy erre a honlapra, letölti, akkor innentől kezdve jogsértést követel kérdezem én, hát ez, ez az a dolog, ami parttalanná tenni szerintem a, a jogérvényesítést, és ez egy nagyon praktikus ellenérve azzal szemben, hogy miért, miért kell a letöltéseket is ilyen módon szankcionálni. Szerintem ez, ez nagyon messzire vezetne, hogyha így lenne. Van egy másik kérdésem, ami régóta bilizgálja a csőrömet, hogy ha veszek írható CD-t, azon van hologram. Azzal mi a helyzet? Az írható CD-nél lévő hologram, most matrica, az a, körülbelül 2001-be, 2002-be került rá, de amit jelképez ez a jogintézmény, ez a bizonyos üres hordozó jogdíj, az Magyarországon már 1982 óta, Európában 65 óta létezik, és ez azt jelzi, hogy ezekbe az üres hordozókba, amelyek alkalmasak arra, hogy azokra zenét, filmet vagy bármilyen más szerzői tartalmat rögzítsenek, ezeknek a árába bele van építve egy minimális jogdíj. És mm. ezt kinek fizetem? Ezt a jogdíjat az Artissius szedi be, és utána van egy szerzői törvénybe, konkrétan magába a jogszabályba százalékos felosztás. Ebből részesülnek a képzőművészeti művek alkotóitól, hmm. kezdve a hangfelvétel kiadók, és hát természetesen a zeneszerzők, zeneszövegírók előadó művészek is. És amikor én az írható cd-re rámásolom a fotóimat, amiket a nyaralásomon készítettem Balatonnál, akkor ezután én az Artisustól megkapom a magam 37 forint jogdíját? Azért nem kapod. Vagy azt valaki más kapja meg helyettem az én képeim után? Azért nem kapod meg az artisius mert a képzőművészeti művekre vonatkozó jogdíjakat, azt mi a törvény szerint átutaljuk egy Hungárt nevű szervezetnek, és aztán ő hozzá mehetsz érdeklődni. Hát akkor hogy... a Hungárt nevű szervezethez, ha én beállítok mondjuk 32 darab CD-mmel vagy DVD-mmel, amin az én műveim vannak rajta, leteszem az asztalra, akkor azt mondom, hogy ezután kérem a jogdíjat. Ez, ez A Hungárt nevű szervezethez először is elmész, és bejelentett, hogy te létezel, te fotoművész vagy, Ja, uh, én Szerzőjog én szerző csak az egyén eredeti tartalmat. Igen, fédi, igen, de tehát... hogyha én a, a Balatoni nyaralásomat fotózom, uh, és azokat a CD-re teszem, akkor azon, az a tartalom, az az enyém, és azután most az, hogy kiítéli meg, hogy ez művészi alkotás vagy nem művészi alkotás, ebben nem menjünk bele, mert szerintem senki nem képes megítélni, és senki nem jogosult megítélni. Azután van, nekem mindenképpen jár, ugye? Hiszen valaki másnak fogják odaadni, holott azon az én képeim vannak. Én nem loptam semmit. Ugye ez a történet, ez Uh, nyilván a kérdés is erre mutat rá, hogy ez egy általányrendszer, amiből az következik, hogy minden egyes esetben azért nem működhet százszázalékosan egy ilyen rendszer. De abból az általános tényből kiindulva került ez az egész rendszer megalkotásra, hogy a hatvanas években Európában elterjedtek olyan eszközök már a háztartásokban is, amivel a történelm során először otthon, a magánháztartásokban is tömeges méretben tudtak az emberek másolatot készíteni zenéről, Akkoriban főleg zenő volt ez, és a jogalkóta előtt volt egy választási lehetőség. Az egyik lehetőség az volt, hogy ezt az egyébként a szerzők kezdete óta létező nagyon széles, ilyen szabad másolási, magánmásolási lehetőséget ezt beszűkíti, megpróbálja esetleg az egyedi engedélyezést bevezetni, és akkor lényegében az otthoni készítést is fizetőssé teszi, hogy ez lett volna a totális igazság rendszere, mert akkor tényleg csak azért fizetsz, amit konkrétan elkészítettél. A másik út meg az volt, hogy valamifajta indirekt általány kompenzációt ö, vezet be a jogalkotó, és ilyenkor nem kell ellenőrizni egyenként, hogy ki mit másol arra a bizonyos üres hordozóra, de viszont ö, minden egyes hordozóra, ami forgalomba kerül, egy nagyon minimális mértékű jogdíjat kell megfizetni, és ezáltal... Ennek a jogdíjnak a felosztása-elosztása során részesülnek azok a jogosultak ebből a díból akiknek a műveit érhetően másolták. Számos rendőrségi akció indult az elmúlt két hónapban az ASVA feljelentése nyomán DVD-kalózok, illetve FTP-szerverek és file-megosztóhábok üzemeltetői ellen. Március végén lebukott a legnagyobb hazai ftp kalózszerver, és megbénult a DC++ hálózat egyik magyarországi központja, a Matrix háb is. Kálmán András, az ASVA igazgatója, elmondta, a szervezet célpontjai továbbra is azok lesznek, akik felkínálják a jogvédett tartalmakat a szervek és az asva tevékenysége nem a letöltők ellen irányul, ezért nem tervezik felelősségre vonni őket, abban az esetben sem, ha fizettek az illegális szolgáltatóknak. Szeretném én ezt érteni. Tehát itt az asva feljelenti a DVD-kalózokat, és, és mindazokat mondjuk adott esetben, akik sokszorosítják mondjuk üres CD-kre vagy üres DVD-kre ezeket a, ezeket a tartalmakat, mondjuk zenéket megveszi az illető az üres szédét és ezáltal jogdíjat fizet a szerzőnek, majd pedig letartóztatják azért, mert rátöltötte annak a szerzőnek a zenéit, filmjeit vagy bármilyen tartalmait amelyekért ő fizetett amikor megvásárolta azt a hordozóeszközt, amelyre ezt rámásolta tehát egyszer megfizettetik vele másszor pedig megbüntetik érte hát hol korrekt ez így? Hát ez sehol nem lenne korrekt, ha így lenne, hál' Istennek nem tisztán hogy az ASVA-t meg uh, itt azt hiszem a bejátszásokban az hangzott el, hogy uh, FTP-k meg file-cserélőkkel kapcsolatban indított az ASVA mindenféle DVD-kalózok. A dvd kalózók alatt, ha az ASVA azt érti, hogy valaki lemásolja ezt a DVD-t és utána a piacra dobja és elkezdi árusítani, akkor ebben az asvának igaza van, ugyanis az a jogdíj, ami be van építve ezekbe a dvd knek az árába, ami most körülbelül egyébként egy DVD-re, a 70-80 forint. Hmm, az elég komoly. Hát igen, hát 4, 100, egész, 120 forint. G... De, de te összed hasonlít a hordozó árával is, persze, de azzal is, hogy 4 gigabált tartalmat szabadon fölmutathatsz. Jó, én nem tudtam, milyen, ne ez most engem tényleg meglepett úgy egyszerűen, mert 100-120 forintért lehet venni DVD-t, mondjuk 150 ért és ebből 70 forint a, a jogdíj, akkor az elég komoly, már a nyersanyag árához képest. Jó. Hát egyébként azt gondolom, hogy a 150 ért vásárolt DVD az nem feltétlenül. Nem jogtisztelő az, az Járta a, meg, járta én, meg ezt, a, a, ezt az utat. De befejezve az előző gondolatot, tehát, hogyha a jogdíj megvan fizetve, ez a magáncélú másolásnak az ellentételezése, és semmiképpen nem az üzleti célú továbbértékesítés. Uh -huh. Tehát Te ez, ez azt jelenti, hogy bármilyen tartalmat elvileg én rámásolhatok egy ilyen DVD-re, és engem ezért nem fognak megbüntetni, de Kivéve, ha megpróbálom eladni, akkor már akkor nagy igen, bajban vagyok. Akkor igen. Aha. Kivéve szoftver, építészetű mű és számítástechnikai adatbázis, ezekre nem vonatkozik ez a. Nagyon ja, széles magáncérményesulat készítés. Egy valamit szeretnénk megérteni. Kiveszek egy DVD-t. Elkezdem nézni, és az elején rögtön úgy indul, hogy Galamb, a méltán népszerű TV műsorvezető, rögtön lefrusztrál engem, még mielőtt megnézhetném a filmet, hogy nem lopnál autót, nem lopnál táskát, nem lopnál pénzt, nem lopnál de... de... de... Szoftvert, azt letöltesz, Igaz? Az is bűn, az is lopás, a lopásért börtön jár, a bűn ne, ne támogass bűnözőket. Csak, és akkor te ezt az a az filmet, ezt kölcsönösted? Igen, én ezt kikölcsönöztem, de már. E Eleve nem értem, hogy miért prejudikálnak, de. miért mondják azt, hogy te valószínűleg bűnöző vagy. Valószínűleg a szoftverről beszélt. De hát, na jó, de. A film is a film szerepel ezen, nem? Én nem film, film, persze, hát, hogy ja, a. a, a, a, a... mondtál, az rendben lenne, ha ezt mondanád. A szoftverre nem vonatkozik ez a. Aha, a Nem, hát filmre, filmről van, filmről van benne. De van egy nem. érdekes a szerzői törvénynek, azt mondja, hogy ha a hordozón, amin a mű van, azon alkalmaznak valami olyan ö, műszaki megoldást, ami, ami téged megfoszt normál esetben attól, hogy lemásolt, tehát másolásvédelem, ha ezen az adott hordozón, akkor ezt a másolás te nem törheted föl. Aha, arra arra lennék kíváncsi, kíváncsi, hogy az olyan szerzőknek a művei, amelyek másolás védettek, az olyan szerzőknek nem megy pénz az, az üres hordozók után, ők nem kapnak, nekik nem folyósítanak? Nyilván, is kapnak. Vagy De. ők is kapnak. Azt mondja a törvény, hogy figyelembe kell venni az üres hordozó díj megállapításakor, tehát ennek a nagyon általános minden DVD-re vonatkozó üres hordozó díj mértékének a megállapításakor azt, hogy a piacon egyébként milyen arányban terjedtek el a másolásvédett hordozók. Na most ez az arány 0,000 akármi, filmek esetében nyilván több, de van egy nagyon érdekes döntés Finnországból egy-két héttel ezelőttről, ahol azt mondta ki a bíróság, hogy a DVD-ken található másolásvédelem, ugye ez a bizonyos CSS kód, ez nem tekinthető a szerzők szempontjából hatékony, ilyen másolásvédelmi rendszernek, mert körülbelül 10 évvel ezelőtt, vagy már talán 15 éve is van, hogy ez a DVD John nevű srác Norvégiába föltörte ezt a, ezt a kódot és a DCSS DCS programot, már azóta a fólóra nyomtatták a forráskódját, dalszövegbe terjedt, szóval lényegében mindenki hozzáférhet, aki akar. Most ott állunk, hogy azt mondta a bíróság, hogy ez a másolásvédelem, ez már lényegében kutya fülét se ér, és aki ezt feltöri, ez nem követel jogsértést. Na várjunk, csak én, én egy valamit szeretnék megérteni. Először is. Miért feltételezik rólam azok, akik eladnak nekem üres hordozókat, mondjuk üres cd-t vagy üres dvd-t, hogy én arra illegális tartalmat akarok feltölteni, hogy én arra másnak a, másnak nem, a nem, jogtulajdonát az... akarom, hogy én arra másnak a jogtulajdonát akarom rátölteni. Tehát rögtön egy jogsértést feltételeznek nem, rólam. nem, nem. Ez a legnagyobb tévedés ezzel kapcsolatban, hogy mindenki az ártatlanság véleményéhez rohan, hogy azt feltételezik roma jogsajtő, vagy nem. Hát most mondtam el, de akkor, miért ezen... mondja, de akkor miért mondja nekem azt a Galam minden DVD filmnek az elején, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy, a D, hogy ennek a filmnek a lemásolása is bűn, nem lopnál CD-t, vagy nem lopnál, mit tudom én, táskát, autót. És valami... ugyanúgy lopás, ha filmet, filmet töltesz le akár az internetről. A Galam azért mondja, mert a, a kiadók ezt mondták. Nekem. Aha, tehát a Galam hazudik. Én nem mondtam, hogy a galamb hazudik. A, a galambnak hazudnak. azt mondták a kiadók, hogy mondja ezt. Na várjunk csak, tehát várjál, te az, te az, az a jogásza a és zeneszövegírókat, és irodalmi szerzőket képviselek. Tehát a filmhez nem értesz? Nekem nem van azt egy... mondtam, hogy nem értek, csak azt mondom, hogy nem képviselem De a De nem képvisel, csak mondjál véleményt. Igazat mond a galamba akkor, amikor azt mondja, hogy, hogy, aki, aki filmet lop, hogy aki filmet lop, vagy filmet tölt le, az is lopás. Tehát a film letöltése is lopás. Ezt mondja. Ezt mondom, az én véleményem szerint ez nem helytálló. Akkor át, Tehát akkor arról van szó, hogy ezeken a dvd ken a galamb hazudik azért, mert a kiadók megbízták őt azzal, hogy terjesszen egy rémhírt. Hát ezt azért ne ad a számba. <gül> Jó, nem adjuk a, a kezdetben, viszont akkor ennek akkor majd utána olyan. kell menni egyszer. Hát ennek nem hát érdemes lenne a kiadókat, illetve a kiadók jogait képviselő asvát is. Engem egy másik, másik dolog nagyon érdekel. Tehát én ott... ott, ott, ott Fejeztük be az én gondolatmenetemet, hogy, hogy van ezen a DVD-n vagy CD-n mondjuk 70 forintnyi jogdíj, amit megfizetek, amikor megveszem üresen. Erre rámásolom a saját tartalmamat. Ahogy ezt csinálja mondjuk az országba, tegyük fel 100 ezer ember, mondjuk nem sok, szerintem az nagyon kevés, mondjuk 100 ezer ember ebben az országban havonta egy CD-re rá, ráteszi a saját tartalmát. 70-nel megszorozva az 7 millió forint. 7 millió forint megy a hungárthoz ami nem az övék. Hát nem a munkádhoz, hanem az összes jogosulthoz. Akkor az, úthoz, az összes jogosulthoz? Aki szóba mondjuk minimum havonta, tehát tényleg nagyon minimum. Nekem Szerintem ennek egy... többszörösebb, de tegyük fel 7 millió. Valaki itt a mi pénzünket jogtalanul veszi fel. A mi pénzünk, mi, mi alatt azt értem, akik a saját tartalmukat, saját maguk által készített zenét, dokumentumot, akár saját szoftvert, amit írtak, saját filmet, amit vágtak, saját nyaralásról készült fotókat, akármiket teszik fel a CD-ikre. Vagy meg azután egy cd és áll a Az is lehet, és csak összetörik, vagy kiakasztják Igen. az autójukba a, a visszapillantó képeket. a számokkal egy kicsit. Én az üres CD-nél szoktam számolgatni, ott sokkal rosszabb az alány, mert ott az üres CD-re olyan 40 forint a szerző jogdíj, <kül> és ugye sokkal kevesebb tartalom fér rajta, mint egy DVD-n, tehát a DVD-vel jóval. A legkevesebbet veszek belőle. Tehát tegyük föl, hogy te nem veszel meg a boltban egy vadiú CD-lemezt 5000 forintért, hanem helyette fogod magad és lemásolod egy üres CD-re. Az üres CD-re 40 forint jogdíjat, és, és megúsztál 5000 forintot, és ez mindez tök jogszerű. Tehát magáncélú másolás keretében neked megvan az a lemez. Ez azt jelenti, hogy ha te veszel 100 darab üres CD-t, arra összesen megfizettél 4000 forint jogdíjat, és ha azon a 100 darab üres CD-n csak egyetlen egyen van, még csak nem is tömörített formátumban, hogy 10 album elférjen, hanem csak audio formátumban, egyetlen egy lemez, akkor a te szempontodból ez a rendszer, ez már kifizetődő. Én azt állítom, és akkor lehet engem megcáfolni statisztikákkal, hogyha az országba fölülnik egy repülőre, és fölmennék, és körülnéznék, akkor tetszőlegesen kiválasztott 100 darab üres, sajde legalább egy ilyen biztos lenne legalább egy darab lemez. Én értem, hogy ezt ezt mondjuk így, mi itt egy asztal mellett spekulálva, így ö, kitalálhatjuk, hogy hogy ez így van, hogy az emberek ö, ö, másolják hát a te ezeket a tartalmokat. Nyilván csak ö, csak az én adatom az egy olyan dologra épül, ami biztos, hogy nekem biztosan van olyan tartalmam, ami az enyém, és mégis jogdíjat fizetek valaki másnak, aki ebből jól él, és egy jó autót vesz belőle. És biztos, hogy ebből több százezer embert össze lehet szedni, és én most nem, nem vagyok, nekem nincsen arra semmiféle keretem, hogy én kinyomozzam, hogy egyébként hány ember az, aki viszont letölt rá valami. Az Artisusnak van, van erre némi kerete, és csináltottunk mindenféle felméréseket. Ezeknek a felméréseknek azért az eredménye az, hogy az emberek az üres hordozókra saját önkéntes válaszadáson alapuló több közvéleményi kutatás adatai szerint 70-80%-os arányban valamilyen nem saját tartalmat másolnak. De én azt gondolom, ne legyünk farizeusok, ezek azért valamilyen szinten szerintem köztudomású tények, hogy az emberek az üres CD-re adatot másolnak. Hát amikor a lakosság számára is elérhetővé váltak a CD író eszközök, akkor olyan szinten úrott meg az üres CD-k és csökkent a forgalma, az, és csökkent a kiadók hát bevétele. Hát, és csökkent az adott esetben a kiadók bevétele, de önmagában az üres cd forgalom olyan szinten ugrat meg, hogy azért azt én nehezen hiszem, hogy hirtelen mindenki elkezdett őrült több kötetes novellákat írni. De nem lehet, hogy de nem, lehet, nem eset, lehetséges, vagy. hogy ez nem lett volna ilyen mértékű. Ez, a, ez az ugrás, hogyha a CD-k, a gyári CD-k azok elérhető áron lennének a Tökéletesen voltokban? Tökéletesen egyetértek. Jelenleg hogy hát kíváncsi vagyok hogyha megtippeltetném veletek, hogy egy, egy üzletben kapható cd mennyi a szerzőjogdíj, akkor mit mondanátok? Nem olyan sok, szerintem én úgy tudom, a kiadó viszer rengeteget, tehát aki maga felkarolta idézőjelbe az adott zenészt, mondjuk is 200 forintot, 200 forint 2000 forintot a szerzőjogdíj. Na, azért, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk 4500 egy CD, amin. Hát egy meg 6000. Jó, tehát. Meg 6500. Ahhoz képest nem sok, nyilván. De, de hát hogy ezért de de is írtak a kiadó. Hogy lehet, ilyen, hogy lehet ilyen pofátlan, már komolyan egy, egy, egy kereskedelem? Tehát arra volnék kíváncsi, hogy várjon csak, mennyibe kerül egy CD? Mondjuk egy CD-t előállítani, 10 forint? Hát, a az jogdíj az keresem. 200? 200 plusz álfa. 200, tehát 210 forintot forintba kerül a CD, valamint amennyit a szerző kap. Tehát a szerző az 200 forintért rakja fel a 10 forintos CD-re, az előadó mi visszámolt hozzá, aki szóli játszott. Jó, aki de nem a igen, jó, a a stúdió stúdió mondjuk fölszett, hogy... A számoljuk a... A... hozzá, számoljuk hozzá, és 300 forint. 300 forint. CD-nként? Borító. Ezres? Rengeteg, Na. Rengeteg, rengeteg, rengeteg, rengeteg. Legalább egy ezeres. Legalább egy ezeres. Mondjuk, és akkor egy mondjuk azt, hogy a kiadónak jálat, a, a, a, a kiszta profitja jálat. az mondjuk négy ezer Nem biztos lehet, hogy van itt rá egy konkrét adatunk. De 1500 és 2000 között mennek a hazai CD-knek ez a bizonyos ppd je tehát Published Price for Dealers az átadási a nagy kerár, amennyiért a kiadó odaadja a terjesztőnek és azt mondja, hogy terjeszed. És ő meg megduplázza. Hát a hazaiak azért nem 5000-be kerülnek, Hát három, négy, három. De azért ott van rajta. A mahasz weboldalán van egy ilyen CD. -korong. De Te nem tud lefelé kúszni? Tehát ez érdekes módon ezek az a, ára, a, a ra nem tud lefelé kúszni, hiába töltik le most már tömegesen, mégsem lesz olcsó. az a teóriám ezzel kapcsolatban, és nem vagyok se közgazdás, se <coughs> kiadói ember, hogy amikor bejöttek ezek a fátcseri programok a 90-es évek legvégén a Napster akkor kellett volna lépnie hirtelen a iparnak, az egész hangfelvételiparnak, és átállni egy olyan bizniszmodellre, modellre, ahol az online közegnek a terjesztési lehetőségeit ki tudták volna esetleg használni. Ma léptek már, és vannak ugye mindenféle jogszerű zeneboltok, de hát ma már mindenki rászokott a fájtcselérőkre, mindenki rájött, hogy tulajdonképpen onnan lehet letölteni ingyen, az másképpen legális vagy nem legális, de erről is beszéltünk. De a lényeg az, hogy én szerintem ha hamarabb ugrottak volna, és elkezdték volna számonként kínálni az ő repertoáriukat. Tehát ez is egy érdekes... És magat előszegért lehetett volna, tehát igen, akár Igen, is bagat előtt, egy de én, én azt gondolom, hogy rászoktatták volna a népet erre az új formátumra, megbízható jó minőségben, ugye amely a fájcserélükre az nem mindig mondható el, mert nem tudod, hogy mit töltesz, csak amikor letöltötted. Sokszor vannak ilyen áll, Hát, de én, nekem az a, az a gyanúm, hogy azt már a kiadók csinálták, hogy kifejezetten tönkretegyék. Például a kazánál volt ez, hogy hát rengeteg, rengeteg szemét az, az az egyik elárasztották. Itt. Szóval esetleg Na, akkor az... lehet, hogy máshogy nézne ki ez a kiadói ár zuhanás, vagy bevétel zuhanás, mm. de hát mondom, ez egy közgazdaságtan, hogy jól is jó hálnak. So, sokan anyázák itt az SMS-falon az artisius néhány sms fel is olvasok mindjárt. Amikor elhangzik a szádból, hogy mondja a törvény, akkor szem azt fűzni ehhez hozzá, hogy azt azért tudni kell, hogy az Artisiusz készíti elő azt a törvényt, amit ő maga hajt végre. Hát és, sajnos, a nem, is, nem. és a díjakat is ő maga határozza meg. Sajnos a törvényt az Artisiusz nem készíti már elő. De és ez így van rendszer. És azt a törvényt, amelyik most van hatályban, azt nem ő készítette valaha elő? Azóta ez rengetegszer módosult egyébként, lényegi rendelkezéseit tekintve is. Az Artisiusz 98 előtt egy költségvetési szervezet volt. 98-ban alakult át egyesületté, és azóta mi a törvényre vonatkozó módosítási javaslatokat, amik egyébként az igazságügyi tárcától, és a kulturális tárcától és a szabadalmi hivataltól erednek. Ezt mi ugyanúgy a közigazgatási egyeztetés keretében kapjuk meg, mint az összes más társadalmi szervezet. Ott nyilván van lehetőségünk elmondani a véleményünket, mint mindenki másnak. De ennyi. Az, hogy a diakat mi határozzuk meg, az ugye alapvetően. Persze megint olyan szempontból is nézhető, hogy mi képviseljük azokat a jogos útakat, akiknek a termékét lényegében megveszi a piac vagy árulja. De ennek a díjmeghatározásnak azért nem egy korlátlan és portalan lehetősége valami számunkra, hanem a kulturális tárca hagyja jóvá minden évben ezeket a díjakat. Tehát én nem mondhatom azt, hogy ennyi lesz és kész. Van egy olyan, hogy ha jól tudom, de nem biztos, hogy ha én valamilyen terméket kiadok akár egy CD-n, Sokszorosítom. Tehát én magam megcsinálom, és ezer példányban kiadom, akkor nekem azután kötelező kötelező fizetnem az artisciusnak egy megadott összeget, nem. Ez is szép. Én, én egyszer kétszer belefutottam ebbe, nem igazán fogtam fel, mert se igyekeztem rajta gyorsan hát, túl lenni, de. Ha más de van tartalmat, valami. vagy ha saját. Nem, tartalmat. nem. Erreállítok egy, egy szoftvert, konkrétan megtörtént, és mondjuk ezer példány... Semmi közünk a szoftverhez, egy fillét nem kell fizetned az artisusnak. Aha, mert Mely, ez így most kell? jelenteni. Akkor kell, hogyha valaki másnak a zeneművét. A szoftver ügyben eljössz hozzánk, és nyilatkozva, hogy ezen a CD-n nincsen jogvédett zenei tartalom. De és a lényeg az, hogy el kell én, mennem, ett... mielőtt kiadom, mert ez Azért célszerű hozzánk elmenni, mert az Artisiusnak a legtöbb magyarországi sokszorosítóval van egy olyan megállapodása, hogy ők csak jogszerű tartalmat sokszorosítanak. Ez alatt azt értjük, hogy vagy olyat, amire az Artisius azt mondta, hogy igen, erre a szerző nálunk kifizették vagy olyat, amire az artistus azt mondta, hogy igen, ezt nálunk regisztrálták, mint szerzői kiadást. Értem. Az utóbbi esetben nincs jogdíj fizetés. Jó, egyébként még visszatérve a hordozókra... Egy darabig, ugye, a, a memóriakártyákra nem volt ez a, ez a jogdíj, és aztán bevezették, gondolván, hogy arra is lopják az emberek a tartalmat. Nem lopják, jó Másolják, magánmásolat. Bocsánat, magánmásolat. Arra is jogszerű magánmásolatot Ezt készítenek. Magánmásolat. Jó, jó, de szájnékosan is azt mondom néha, de ez már csak ilyen. Tehát jogszerű magánmásolatot készítenek az emberek a memóriakártyára, amivel kapcsolatban mondjuk, ha a kompakt flash kártyát nézem, a szinte kizárólag én még csak fényképezőgében láttam. És nem is használják az emberek, amennyire én tudom, erről megint biztos lehet felmérést és készíteni. 100%. 31% mi? 31%-ban használják az emberek a memóriakártyákat zenei tartalom rögzítésére. Tehát kompakt Flash kártyán van, aki MP3-at tart, mert én még emberrel nem találkoztam ilyennel. Hát, miért ne tarthatna? Nem arról van szó, hogy miért ne tarthatna, hanem hogy tart-e. Tehát, hogy a jogdíjat nyilván hát, úgy számítjátok ki, hogy van egy ilyen statisztika, és azt hát mondják, hogy jó, két, ebbe egy belefér. Főleg nemzetközi dolgokra is támaszkodunk ebben, mert hát azért máshol már kicsit előrébb járnak de a memóriakártyák tekintetében is csináltatunk felmérést és ezeket rendszeresen megújítjuk hát így megy fölfelé a rádióalgatók nem látják de így megy fölfelé a memóriakártyák tekintetében a zenei meg, meg egyéb tartalmak tárolása. Hát ma már egyre több olyan eszköz van ami univerzálisan etethető memóriakártyával is. A, a legújabb mobiltelefonokat is már úgy járulják hogy Walkman Mobile és az is, zene, az is nem úrja kártyával üzemel. Törvénykezés az úgy működni, hogy általában, hogyha van valami, valami új szegmens, vagy új, új bevételi forrás, vagy újfajta felhasználói igény megjelenik a piacon, akkor a törvény azt így rögtön leszabályozza, és akkor annak a szabályozásnak a jegyében folyik ez a jövőben. Na most itt a ez, ezen a területen ez nagyon nem így történt, mert hogy a digitális technika olyan hirtelen árasztotta el a piacot, és olyan hirtelen és olyan könnyedén lett hozzáférhető nagyon-nagyon sok mindenki számára, hogy a törvénykezés az leginkább csak próbálja lekövetni a, a piaci folyamatokat. És, és elég szánalmas egyébként a törvényhozás, amikor így próbálja először tiltani, így nagy erőkkel, ez így látszik is, és amikor ez így nem sikerül, akkor azt mondja, hogy nem tilos, jogszerű, és akkor, akkor engedélyezett, és akkor inkább beépítjük az árba. Ez valahol soha nem vagy valahol. Soha nem tiltotta a törvény ezt a magáncílomásolást. De valahogy mégis ezt kommunikálták, tehát lehet, hogy a törvény nem tiltotta, de, de biztos, honnan... hogy minden ember úgy gondolja, és nem véletlenül ezt a fejükbe súlykolták. Nyilván a kiadóknak volt érdeke, hogy, hogy abban a rettegésben éljek, hogy bármikor nem törhetik az ajtót, mert lemásoltam egy zámbógyimi lemeszt, menjek el és vegyem meg azt a lemezboltan. De a kiadóknak úgy tűnik szabad rémhíreket terjeszteni, és úgy tűnik, hogy a törvényő rájuk nem csap le ezért. Hát ezt nem nem leginkább. Hmm. Ez azt jelenti, hogy nagyjából igazunk mi, van. Mi a magunk részéről igyekszünk az összes lehetőségünkre álló médiumban, ugye most itt is a napunkon is elmondani ezt, illetve a konkrét uh, jogi szakcikkekben is uh, kibontani és megalapozni azt az álláspontot, hogy a magáncélú másolás az igenis egy lehetőség. Hogy én jól... azt gondolom, hogy, meg én azt gondolom, hogy a a szerzők szabályait ilyen nagyon strikten és kőkeményen ö, érvényesítenénk azzal magának a szerzőjognak, illetve magának az általunk képviselt szerzőknek ártanánk leginkább. Hogy illusztráljam, hogy mennyire kontraszelektív ez a fajta szabályozás, hát íme egy SMS. Egy barátom, aki zenész, azt mondta nekem, hogy meg nem erjem venni a CD-jüket, mert ők nem látnak belőle semmit se. Csak a kiadó. Inkább töltsem le. Na erről mi a véleményed? A to ők, amit látnak ebből, az a 200 forint plusz áfa az De inkább leval. azt mondja, lehet, hogy azt mondja a haverjának, hogy inkább hívjál meg egy fagyira, és már jobb az Ezt Én is ki. hallottam, igen, igen, igen. Hát nézzétek, ha belegondoltok, hogy 200 forint, abból. Szánalmas. Lejön, abból lejön a személy jövedelemadó, és a kiadókkal, Nyomorúságos. Minden, a kiadókkal minden évben tárgyalnunk kell, hogy tudjuk tartani ezt a szintet. Undorító. Hogy szeretnék le komolyan? Tehát, ez... Természetesen mindenféle nemzetközi trendre hivatkozva. Tehát értem, a kiadó a saját hasznát nem akarja csökkenteni, ezért viszont mivel kevés a forgalom, Ugye sok a letöltés, ezért igyekszik a szerzőn ezt bepótolni, és azon hát, csökken Volt olyan érv, hogy mivel csökken a kiadók a letöltéseknek köszönhetően ezért legyünk kedvesek a szerző is. Hát, és a szerzőknek terénye. van valami érdekvédelmi szervezete, vagy azért hát menti vagytok. Ez kiderül. Most az a furcsa, hogy az Artisciuszt az emberek körülbelül ugye az AVH-val kapcsolják össze a tudatukban. Azt hívták tegnap előtt az internet, hogy minket kellett volna 45 dunából lőni. Mm. Ez az volt a. De mászabb, amit nagyjából kaptunk. ez biztos, hogy mindenki mm. így gondolja, és. Ehhez képest hát akkor most kiderül, hogy nem így vagy. Na jó, ti nem, de hogy általában az, általában az egyszerűen Te a főnököd, meg a titkár. Rajtam kívül. Rajtam kívül. Ja, a takarítónő. Egyébként viccen kívül nekem rengeteg féle ismerősöm van, és amik meg tudják, hogy hol dolgozom, akkor ötöm ugye jönnek ezek a reflexek, amik az elmúlt egy órában mondjuk itt is tomboltak, és négy-öt órányi beszélgetés után anélkül, hogy sőre hívnám meg őket, meg Meghívnak ő, őt. Meg hát az, mi odáig nem jutottunk el, de, de általában meg tudom őket győzni arról, hogy kicsit jobban végig van ez gondolva, kicsit több folyuk van, akkor, akkor ezt nem tartják olyan hótfeketének feketének ezt a dolgot. Jó, csak így, tehát, hogy ezek a kiadók, ezek a, ezeknek a művészeknek a kreativitásából élnek, és úgy zsákmányolják ki őket, minthogyha gyerekmunkások lennének a távol keleten. De komolyan. Tehát, hogy... Ilyen pofátlanságot, de komolyan, hogy ezeknek nem sül le a pofájukról a bőr. Az valami döbbenetes. A másik, ami meg nagyon vicces, az az, hogy ö, ö, kiveszel egy DVD-t a TK-ból tök legálisan, vagy megveszed mondjuk a, hm, majdnem kimondtam, hogy média ban ne, végül nem. De végül nem. Vagy, vagy, a Saturn, vagy, a Saturnban, van, nem vagy a Saturnban annak a konkurenciájánál mondjuk megveszed. Most, most nem voltál korrekt, mert a Ugyen harmadik nagy tulaj? céget meg nem említetted. Tehát tök ugyanaz, eddig csak egy céget említettem mm. ez a viccesben, benne, ezért megemlítem az electroworld Na, is. Végre. Szóval, hogy bármelyiknél meg Most már csak az ORTT-re kérem odafigyelni, mert hamarosan érkezik a bíróság. Szóval, bár, bármelyik helyen megvásárolod, és mit látsz az elején? Galambriogat téged azzal, hogyha letöltöd a filmet, akkor bűncselekményt követszel, holott kikölcsönözted, vagy megvásároltad, tehát tök törvényes, tudjuk, hogy mindkettő törvényes, de a... A... De még a szokás, jog, is az. a szokás jog szerint is tök törvényesen jártál el. Ehhez képest mi történik, ha letöltesz egy filmet? Ott van galamb az elején, hogy riogasson? <gül> De hogy is van <sonor>. ott? <gül> Nincsen ott. letöltesz egy filmet, senki nem figyelmeztet arra, hogy törvénysérted, pedig nem sértesz. De azután nevetséges az egész, na, tehát, hogy komolytalan az egész dolog, úgy van szabályozva, hogy azt nehogy megtudjuk véletlenül, ha nem hallgatjuk a 88.1-es frekvenciát fél öttől fél hétig csütörtökön. A szabályozásról még annyit, hogy a... A szerzőjog csak akkor tud alkalmazható maradni mondjuk két percnél tovább, hogyha van egy bizonyos abstrakciós szintje a jogszabálynak. Ugye minden esetre lenne részlet szabály és a mobiltelefonon történő, meg interneten történő ez, meg az, lenne szó szerint a jogszabályba, ami ugye nagyon egyértelmű, akkor holnap kitalálnak egy kütyűt, amit megint meg kéne nevezni, megint törvénymódosítunk, stb. stb. Ez valóban az abstraktú megfogalmazott szabályok ugye magukban hordozzák egyrészt a rugalmasság lehetőségét, másrészt a viszont egy minimális jogbizonytalanságot azért tud okozni, mint ebben a jelen példában is. Én nagyon örülnék, hogyha lenne Magyarországon végre egy bíróság, aki állást foglalna ebben a kérdésben, hogy akkor most az internetről történő letöltés az jogszerű, vagy nem jogszerű? Kell-e a forrás jogszerűsége hozzá, vagy nem kell? <gül> az esemes író Szabé Szabi azt mondta abban az évben, amikor Magyarországon a legtöbb CD-t adta el annyit sem kerestem vele mint amikor trógeroltam egy kőműves mellett hát ez szomorú, erről egyszer kérdezzük meg a kiadókat számalmas, de tényleg tehát hogy ez ez mennyire brutális, tehát hogy hogy És a... Az a kínos, hogy a videoklipekben az tárokat általában. Li... Élnek. A a ha kikbor élnek, ezek a Általában híd... limuzinokban ábrázolják, amint pesgős poharat tartanak a kezükben, a valóságban pedig gyakran futok velük össze buszokon. Uh -huh. Tehát, hogy nem annyira nagylábon élnek, mint ahogy ezt mondjuk a videoklip mutatja, de hát valaki más viszont igen, az az I. Azt írja az SMS. A hídon áthaladó járművek fizessenek jogdíjat a tutajosoknak. Hát képes, vagy magadra, képes vagy ezt magadra értelmezni? Mindent képes vagy magamra venni. kísérelt meg. De hát nyilván az üres hordozó jogdíjban rejtett igazságtalan, óriási mértékű igazságtalanságot rója fölét nekem a, az SMS író. Elvi kérdés esetében nem számolunk percenteket. Egyetlen ö, ilyen végső kérdésem szokott lenni, hogy hogy oldjuk meg ezt máshogy. Tehát kre, kreatív, és konstruktív ötleteket várunk. Juszt László ezt megígértem műsorában, hogy na, ő majd jövő héten küld három ötletet, ami már sokkal jobb, ez, mint ez a módszer, ami egyébként működik 40 éve. Kicsit olyan nekem ez egyébként, hogy elfogadtam az előbb azt, amikor azt mondtad, hogy a statisztika szerint az emberek mondjuk 80%-ban, vagy nem tudom mennyi volt, másolt tartalmat helyeznek el ezeken a CD-ken, és csak 20% az, ami saját, és hogyha kiszámoljuk, akkor még mindig így, még, még jobban is járnak, mint hogyha boltban vették volna meg. Ezt De. Tudottam de akkor is azt mondom, hogy tegyük fel, hogy én egy, én egy tetőtől talpig becsületes ember vagyok, Most csak tegyük fel, játszunk el ezzel a, ezzel a nevetséges elképzeléssel, és én nem, tényleg nem másolok semmi ilyesmit, de mégis a törvény engem úgy kezel, mint ha, tehát mondjuk, hogy vannak, akik lopnak, betörnek, rabolnak, meg erőszakot követnek el embereken, és ezért havonta mindenkinek kiosztanak egy pofont az országban, így átlagolva. Ez jogszerű ez De engem így jogszerűen havonta egyszer felpofoz egy rendőr mondjuk, mert hiszen nagy átlagban még így is jól járok, mert nem visznek börtönbe. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Ugye a kérdés úgy hangzott el, hogy de azért mégiscsak igazságtalannak érzed azt, hogy neked valami miért kell fizetni, ami, amit végülis nem használtál fel, vagy azt feltételezi ez a rendszer, hogy de te felhasználsz. Erre ugye megint csak azt tudom mondani, hogy ez egy általány igazság, ami az egyén szintjén persze lehet, hogy úgy jön ki, hogy ú, én egész életemben sosem másoltam semmit, ehhez képest kifizettem nem tudom mennyi jogdíjat. Hát, ha erre van jobb megoldás, ami, ami biztosítja ugyanazt a minimális kompenzációt azoknak, akiknek a műveit egyébként másolják, és olyan megoldás, hogy megmaradhat emellett az a szabadság, ami a másolásnál most jelen van, tehát, úgy szoktam mondani, csak persze erre meg lehet azt mondani, hogy hú, de demagógul hangzik, de így van, hogy ez a jogdíj, ez a másolási szabadságnak az ára. Vannak olyan országok, ahol nincs ilyen jogdíj, tehát nincs ez az őrült igazságtalanság, amit te most itt ö, többször más érelmeztél, viszont ott magáncélra sem lehet másolni. Tehát az Európai Unióban, ilyen például Anglia, Írország, Málta, meg tehát ha, az, ha mondjuk Máltán a rendőr talál nálam egy, egy zámbógymi lemezet, akkor azért engem el. Akkor nem hivat, meg, hát, hát azt nem tudom, hogy persze, hogy milyen súlyos büntetés, de minden esetre ilyen széles magáncélú másolási lehetőség hmm. ezeknek az országoknak a jogában nincsen. Arra esetleg van statisztika, hogy ott, ahol ez szigorúbb, mint mondjuk Málta, Írország, ott nagyobb be a, a bolti lemezek forgalma, tehát a, a Gyári, hogy mondjam, amire, ami, ami nem hát nekem a sem most nincsenek ilyen Nincs. statisztikáim. Mondjuk inkább az a, az a szomorú tény, hogy a bolti nemezeknek az ára az ugyanott van, mint nálunk. Aha. Ezekben az országokban Csak is. a keresetük nem hát szoktak mondani. az messze. Messze nem. Akkor nálunk kifejezetten ilyen uh, kizsigerelő uh, uh, éhes módon zajlik ez az egész kiadósdi. Hát nem tudom, hogy más országokban ez mennyire, <coughs> mennyire így zajlik. Hát azért Általában itt major, multi van szó, akiknek gondolom, hogy, hogy nem egy-egy országra van nem hanem több országra régiós stratégiájuk van talán, vagy adott esetben egész Európára szóló eladási stratégiájuk. A másik, hogy ha jól értem, akkor az Artisiusz főleg zene, zenét, a zenészeket képviseli, a, és van ez az alsó, ez pedig a filmeseket? Az Artisiusz az zenének a szerzőit, igen, igen. a szövegírókat és zeneszerzőket, nem az előadókat. Az asva pedig a, a film előállítókat, filmproducercégeket. Igen. Ö, az utóbbi években mondjuk megfigyelhető, hogy DVD-ket lehet kapni 500 forintért, műsorosakat 990 forintért, amit mondjuk szerintem, nagyon, ami nagyon jó lépés végre, hogy lementek iszonyatos magasságokból az árak ideleg, nem minden film esetében, de nagyon sokat amit kedvenc filmjáját meg tudtam venni 1000 forint körül, így nem kényszerültem arra, hogy letöltsem őket és másoljak és hogy, hogy ez miért nem terjed jobban el? Milyennek az oka, hogy mégis rengeteg kiadvány még mindig 5 000 forint körül van, amikor egyszerűen látható, hogy megtöbbszöröződik a forgalom azokból, amik, amik alacsony árulak. Hát nem vagyok megint a, <coughs> ugye azt kell mondjam a kiadók sales menedzsered, de amennyire én különböző beszélgetésekből tudom, azért ezek a 990 forintos, meg 500 forintos DVD-k, ezek messze nem nyereségesek. Tehát ezek valamilyen fajta Marketing stratégia keretében ilyen budgetáron kerülnek ki a piacra. Néha, hogyha elmész egy, egy ilyen kolácián kifejezetten a nagy kiadók által kirakott hirdetéseket is, hogy ez most egy ilyen kultúraferzálkoztatás, hogy most neked olcsóban adják, stb. stb. Körülbelül ennyit tudok erről a dologról. Azt figyeltem, hogy régebbi filmeket szoktak így adni, valószínűleg annak már lehet, hogy alacsonyabbak ezek a jogdíjai, vagy, vagy valami, hogy már eleve nincs. A szerzői az ugyanannyi, mert ugye 70 év. A jogi védelem a szerző halálától számítva, de hát nyilván esetleg úgy gondolja a kiadó, hogy ezeknek a kereskedelmi értéke azért, mert ma nem kúránsek az... az, az csak... Van két SMS, az egyik így hangzik. Vannak olyan országok, ahol nincs ez a díj. Mi vagyunk az az ország, ahol mindenféle díj van. Hát mi, illetve az EU-nak az összes többi tagállama kívül azt a négyet, amit már említettem. Uh -huh. Tehát akkor négy tagállam az... Van nincsen. Van nincsen, aha. És itt van még egy érdekesnek tűnő SMS. Hello, írja Laci. Ilyen alapon minden autót vásárló menjen egy évre börtönbe, mert ember élet kioltására is használhatná az autóját. Igen, meg nem ilyen szakér, és tartoztassanak le minden férfi. Akinek pénisze van.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 Eddig beszéltünk a zenéről, egy keveset kaptunk a filmbe, bár azt nem igazán érintettük, ott van egy rivális szervezete az artisiusnak, az az asva, akik sokkal keményebbek és agresszívebbek, és ezért mi félünk tőlük, nem fogunk róluk semmi rosszat mondani. Én nem uh... riválisok, hanem másokat képvisel. Jó, jó, hát én megint szándékosan voltam, kicsit provokatív, de... nem vagyok, igazit. Jó, jó, de akkor beszéljünk róluk végül. Vigyünk be a Svárol... Aha. Nem, nem tudok az Asváról túlzottan sok mindent elmondani nektek. <gül> Úgy, hogy életben is maradj. Jó <gül> <gül> személyes annyiban, kapcsolatban hogy... vagyok a Kálmán Andrásra, tehát M Maradjunk annyiban, hogy kifelé agresszívebbnek tűnik ugye, bár legalábbis, amit az előbb előadtál Meginted, az, az ember... Az amikor, az, amikor betarálják azokat a kazettákat a betonba. Az, az emberarcú, de Demonstrálva henger, azt, hogy ez a sorsuk az aktákat, út, henger, így, henger, út, út henger. Igen, az, az emberarcú arcú képest az úthenger jelenik meg szimbolulni <gül> szemben. A, hagyományosan... a csodálatosan száz éves artisiushoz képest. Egyébként hagyományosan polgári úton érvényesítjük az igényeiket, mert úgy gondoljuk, hogy az... Tehát nem rendőrökkel, a... hanem ilyen pénzbehajtókkal. Pénzbehajtókkal polgári útján. Jogászokkal. Szóval volt a, a zene, a film, és uh, van még egy nagy terület, ami virágzik uh, mindenhol, ahol internetet uh, találunk, az a szoftver letöltés. Uh, ami Viszont... a legjobb, mert a legnagyobb értékű dolgokat töltjük le, nem úgy, mint egy ilyen Gagyi George Michael albumot, Persze, vagy nem ezer, tudom ezer, nem, ilyen... Egy pár ezer forintos zenei albummal szemben áll egy pár millió forintos szoftver. Igen. Mindenki lopja a Windows-t, ez nyilvánvaló, legalábbis ebben az országban. Hát, a... aki nem akkor a cég, hogy már ellenőrizze őt a rendőrség, az lopja. Tudjuk, hogy te nem. Ne, nekem meg kellett venni azért. jó, hát cégeknél meg kell venni általában. Hát az cég, az... otthon, otthon is meg még kettő is van. Na jó, de és te nem sároltad. Mind a kettőt, hogy miért? Vásároltam? Mert te egy ilyen gyerek vagy, vagy azért, hogyha. Nem de tényleg is mert, a... hogy ebből élsz igazából az a rossz dolgok. Azt hiszem, az lenne a pofátlanság, amíg te is letölteni ezt hát a szoftvert. szoftverekhez ugye nincsen közöm, de az tényleg elég érdekes lenne, ha kiderülne rólam, hogy nem jogtiszt. Kevés hiteled maradna, igen. Van itt egy érdekes kérdés egyébként, ami nagy erőkkel provokált téged, és mégiscsak valahogy egy jogos felvetés. Bár azt is írja, hogy szarul megy a bűvészeknek írja Bubba. Itt meg mellettem a hungárián Gáspár, meg laci, egy sár. A Hm, laci Lacit üdvözöljük. De valószínűleg a kiadója adta neki egy hétre, hogy ezzel flangáljon a város hát, különböző helyén egyébként ja, szerintem. Ja, ja. Viszont. Na, na de viszont. De akkor mi is az Artisziusz munkájának eredménye? Kérdezi az SMS író. Ha szart, hogy ott kapnak a szerzők, akiket képviselnek? Azért azt nem mondanám, hogy szart hogy ott kapnak, már elnézést, hogy megismétlem itt az SMS-t. De csak van egy, van egy zenész Magyarországon, aki a ba személyes barátainak azt mondja, hogy ne vegyed meg, inkább töltsed le. Azért sok mindent kapnak a szerzők, nem csak ilyen lemezjogdíjat hanem... Például... Meghívást Haknikra. Hát és Épp a Haknik jegyett. után, vagy bármilyen más koncert után azért fizet jogdíjat a szervező, amit szintén az artis szed be. A rádiók, televízióktól szintén az Artissius szedi be a jobb díjat az elhangzott művek után. Szóval arról mind beszélünk, olyan hogy jogdíjat... kizsákmányolják, kőkeményen kizsákmányolják ezeket az előadókat, ezeket a műveket. Kérdés a az, hogy ki? Igen, és az Artissius aszisztál lehez. Má, hogy miért assziszta az Artissius, mert legalább ennyit beszed, vagy. Mert nem, nem szed be többet. Hát nem tudom, más, más források szerint meg ez is borzalmasan de, de, de, de, de, talán, de talán az elosztással van a probléma, nem? Hát az elosztással, ha van probléma, akkor azt a tisztelt szerzők maguknak köszönhetik, mert hogy ugye ez egy egyesület, és ezt a bizonyos felosztási szabályzatot, ami szerint az egész számítástechnikai rendszer az artisiusnak működik, ez le van írva, és ez egy olyan belső szabályzat, amit a szerzőkből álló vezetőség határoz meg, és ő neki van joga ahhoz, hogy ezt módosítsa. Hmm. Azt írja az Ozóka, kérdezzétek meg már Léci, hogy a Sony kiadó is kap az üres CD-k után gempát, akinek az anyavállalatai lejár az MP3 technológiában? A jogszabály szerint a beszedett üres hordozó jogdíjakból az Artisiusnak kell egy bizonyos százalékot adni a kiadóknak is ezt a mahasz kapja meg, és aztán, hogy a mahasz melyik kiadónak hogy osztja szét, az már az ő ügyük. Hát nyilván kapaszon is. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció három amikor kifagy az olaja benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis erté. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt. Gondoljon a holnapra, mert közeleg. Szóval a szoftverek, azok a drága jó szoftverek, mert jók is, meg drágák is. És teljesen illegálisan töltik le őket a, a jópolgárok, ugye? Ezt Igen, tudom? Itt, itt, itt már nagyon konkrét merek lenni, mert ebben a jogszabály nagyon egyértelmű, és nincs helyi értelmezésnek. Ha te megvettél magadnak egy szoftvert, akkor arról készíthetsz egy darab nevezett biztonsági másolatot, és kész. Tehát semmilyen magán célú letöltés, meg, meg ehhez hasonlók nem léteznek. Hát nyilván, ha megengedi a szoftvert előállító server, freever formában az más tészta, de egy üzleti szoftvert, ezt nem tölthetsz le. És hogyha van nekem egy windows vettem mondjuk egy Windows-t, és azt én akarom használni mondjuk Pécsen, meg Pesten, mert itt is, meg ott is van egy számítógépem, tegyük fel, itt van a ott meg mondjuk a házam. Feltelepítem ide is, meg oda is, mind a kettőn van internet, és az, mondjuk az XP, a Windows XP lecsekkolja, hogy ez lette már máshol telepítve, és azt mondja, hogy hopp, én ezt nem használhatom, ez így van. Tehát én, én egy helyen használhatom azt a szoftvert. Ez attól függ, hogy amikor te ezt a szoftvert telepítetted, akkor ugye lényegében elfogadtál egy ilyen felhasználási szerződést. Ez az, amit soha nem olvas senki, csak rá hát, kattint, hogy okay. Valószínűleg úgy van megírva a maga 396 oldalával, hogy ne lehessen elolvasni, ami külön érdekes. Én egyszer már elolvastam egyébként pusztán de szakmai verzióból. Hát nem annyira szörnyű, csak az a lényege, hogy hát elég sok jogot föntartanak magunknak, de hát ebben a felhasználási szerződésben van az benne, hogy te ezt hány gépre telepítheted, te mit csinálhatsz ezzel, uh -huh. stb. stb., Amennyire én tudom, a, a valóban egy Windows-t azt, hogyha megveszel, azt általában egy egygépes licencet kapsz hozzá. Aha. Az Apokalipszis részvénytársaság akciót hirdet, szólj be az Artisiusnak. Dr. Szinger András jogász várja a hívásokat, kifejezetten agresszív és provokatív telefonokat várunk, annak érdekében, hogy aggájainkra, valamint gyűlöletenergiáinkra megfelelő válaszokat sajátítsunk el. Dr. Szinger András az Artisius jogásza, jogásza várja a hívásokat. Imádlak. Halló, halló! Sziasztok, jó napot kívánok! Egy kérdésem lenne, hogy az Articsus miért szeretne a mobiltelefonok kártyájára után is szedni jogdíjat? Szóval ez igazából, hogyha én egy rengeteg nevet tartalmazó, olyan épsőok, akik rengeteg kontaktja van, és nekem kell egy 128 megabajtos kártya a kommunikátoromba, akkor azután miért szeretne a, például jogdíjat szedni az Artichus? A kérdés jogos kicsit agresszívabban a jövőben, ha szabad kérnem. Nos... A helyzet az, hogy a mobiltelefonokban azért ma már nem 128 megás kártyák vannak az újabbokban legalábbis. Van egy olyan ö, tárhely limit, vagy ilyen memória kapacitás limit, ami alatt az Artisus nem szed. Ezt jelenleg most tárgyaljuk éppen a mobilosokkal, hogy ez mennyi legyen, ugyanis ők azt mondják, hogy a rendelkezésre álló memória egy része az ilyen úgynevezett operatív memória, amin az emberek valóban ö, adatokat tárolnak, meg a, meg a szoftvernek a futásához szükséges, stb., Úgyhogy ezt a részt ezt mentesíteni fogjuk, ami meg azt illeti, hogy mi általában. Hát én az irodámból már nem tudok olyan helyre nézni, hogy a városban olyan óriás plakátot látnék, hogy ilyen-olyan Walkman mobil, meg, meg zenelejátszásra alkalmas MP3-mal rendelkező telefonok, különhangszórót csatlakoztathatsz hozzá, fülhallgató, stb. Egyszerűen a, az informatikai és távközlési konvergencia az elérte a mobiltelefonokat is, és ma már MP3 lejátszó funkciója van a mobiltelefonnak. Ráadásul ez egy nagyon fontos funkció. Múltkor olvastam valamelyik, nem mondom meg mi már telefonról, hogy az MP3 lejátszók köré építették lényegében a telefont, mert ez már annyira fontos marker. Kérdez, kérdezi az SMS író. sziasztok, Az egyetemeken a fénymásolók után kell fizetni jogdíjat? Nem kevés jegyzetet nem vesznek meg a hallgatók, hanem lefénymásolók. Ez a is régebben egyébként. Nos? Igen, a szerzői törvény megengedi azt, hogy könyvek részleteit bárki magáncélra célra sokszorosíthassa, és ugyanaz a díj, amit egyébként, ha ezt elektronikusan teszed, akkor a CD-lemezárában van beépítve, ugyanez a díj, úgynevezett reprográfia, jogdíj néven, az ilyen fénymásoló gépekbe is be van építve, itt a fénymásolásra üzletszerűen foglalkozó vállalkozásoknak kell egy ilyen díjat fizetni. Tehát akkor bemehetek egy egy mondjuk kopi generálba, vagy kopiketbe, és azt mondhatom, hogy fiam, itt ez a könyv másold le, vagy csak részletét részletet másolhatsz le. Milyen ez a részlet? A fele? Nem mondja meg a törvény. Csak mondjuk azt a tartalmegyegyzék nem kell. Azt akkor mondja az meg, hogy egész könyvet magáncélra nem szabad másolni. Fiacskám, a borítót és a tartalmegyzéket nem kérem másold le a többi részletet. Akkor ez így A jogszabálynak különböző értelmezési szintjei vannak, és az egyik a úgynevezett jogalkotó akarata szerinti értelmezés. Hát nyilván a jogalkotó akarata nem az volt, hogy a borítót lehagyod, akkor már jogszerű, de ha a borítót is lefénymásod, akkor meg nem jogszerű. Jó, akkor ügyeskedek, bemegyek egyszer az egyikbe, ott lemásoltatom a felét, bemegyek a másikba ott a felét. Mind a két esetben. De részletet a végeredmény másoltam, az, hogy neked megvan a könyv, és azt te De mind a két másoltad. részletet jogszerűen másoltam le. Legfeljebb a végén összeáll egy könyv. De, hát de annyira rohad drágák egyébként ezek a fénymásolók, hogy lefénymásolom, és többet fizet, adott esetben többet De most játszunk, ki, mint azzal, megvenném. hogy tegyük fel vagy mondjuk egy mit tudom, ilyen ötven oldalas könyv. Mondom, már... az a végeredmény, hogy lemásoltál magadnak egy könyvet, akkor az nem volt jogszerű. Továbbra is várjuk az agresszív és primitív beszólásokat az Artisius jogászának, dr. Singer Andrásnak. 06-30-30, nem is. 0 22 34 88 már majdnem elmondtam az SMS számot. Azért arra is várjuk az üzeneteket, 0 6 30 30 30 Nem. Pont letette a telefon. Pont letette, úr. de tényleg. Na, de térjük Ö... már vissza a szoftverekre. Hmm, egy pillanat. Halló, halló. Aló, sziasztok! Én nem szeretném a, a Windows-t annyira isteníteni. ugye ugyanis szegény birgész majd megfullad a pénzüve, tehát elfér neki. Jó, jó de a csuklás közben fuldokolni a pénzben, mert közben mindenki szígy az anyját. nem hát mondtam, biztos, hogy mivel foglalkozik az anyja igen, egyébként. De Látod, akkor a... nem ő csuklik, hanem az anyja. Jó, de tök mindegy, tehát annyira ne vagy hogy mi a fát nem tudják ezt jóba. Tehát szerintem, aki lopja a windows t annak csak gratulálni tudok egyszerűen nem ér. Tehát a, ott van a Linux, ami sokkal jobb, sokkal, és ingyen van, csak erre rtenyer el mindenre a Windows, és minden az alatt fut, és toll a fülébe. Azt Tehát... szokták mondani, az, én azt hallottam, hogy aki nem lopja a szoftvert, az a saját családját rövidíti meg. Igen, igen, igen. Illetve hogy nyugodtan kitehetsz, hogy a világ legnagyobb arma vagyok. Hát legalábbis olyan banán köztársaságokban, mint Magyarország, ahol megteheted nyugodtan. Igen, de az az igazság, hogy egyszerűen most érted, keresnek az emberek itt 80 valahány ezer forintokat, a meg belekerül, mit tudom én, nem tudom, én nem vettem meg, tehát nem mondom a nevem, nem vettem meg, és belekerül 10 ezer forintokba, és egyszerűen az új vissza nem működik, kifizetett a pénzt és egyszerűen csak szív, szív, és ráadásul nagyon drága az én fizetésemhez képest. Ugye Amerikában nem olyan drága az ő fizetésekhöz képest, nagyon sajnálom, és örülök neki, hogy ők jobban élnek, de az én fizetésemhez képest baromi drága. Köszönjük! Halló, halló! Halló! Igen, igen. Szerusztok, azt szeretném kérdezni, hogy beszéltetek arról, hogy a CD-ken vannak ezek a hologramos matricák, és nekem van egy olyan információ és ezt szeretném megtudni, hogy mennyiben helyes, hogy ha én például fogorvos vagyok és a digitális röntgenképeimet tárolom a CD-n, akkor az artist just ezt az általányt ezt visszaigényelhetem, mert hogy én nem az Elton John-t másolom a CD-kre, hogy ez így van e Na ezt. jó, de más valakinek a fogát. Nem a sajátodat várjál. Más fogát másoltad föl, azaz az, az, ő, ő szerezte azt a fogat. Na. Értem, de hogy, hogy ezzel lehet valamit kezdeni, tehát nekem csak ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen, nagyon jó a műsor. Köszönöm szépen, Nem, hát nem üveg visszaváltó módjára működünk, tehát nyilván a, az üres CD jogdíj beszedésében és az ezzel kapcsolatos kezelési költségben nincs ez bekalkulálva, hogy adott esetben ö, valakinek meg kelljen nézni azt, hogy a naponta beérkező, nem tudom hány ezres tételek melyike tartalmazzenét, melyike nem, és akkor erre számfejtenénk vissza valami jogdíjat. Tehát azt kell megérteni, hogy ez a rendszer ez, ebből az általány filozófiából táplálkozik, ez így működik. Az áttalányba pedig az egyén nem fér bele, mint tényező, tehát engem, engem mi egyszerű... Sok egyén összessége. De akkor a sok egyén, merre hogy visszatérve még a műsor elején felvetett gondolatomhoz, amikor mondjuk kalkulálunk egy valami átalányt mi is, hogy mennyi, mennyi lehet mégis, amit a magyar felhasználó saját tartalomként mégis jogdíjat fizetve használ, és akkor mondjuk azt mondjuk, hogy százezer ember nevében lépünk fel az Artisiusnál egységesen, hogy kérjük vissza azt az x millió forintot. Így már működne? Vagy így sem. Tehát nekünk nincsenek semmiféle jogaink, hiszen bele van kalkulálva a rendszerbe, az általányba, hogy úgy is vettünk fel mi arra filmeket, meg zenéket, fogjuk be a szánkat. Azért nem hinném azt, hogy százezres nagyságrendben vannak olyanok, akik vesztettek ezen az egész történet. Mindig kisiklasz valahogy azelől, hogy, hogy erre egy egyenes választ hogy ha én azt mondanám jogilag, hogy százezer hát embert képviselek. Ez most nem menne. Nem, menne hát át. ha módosítanád a törvényt, akkor menne. Na, az kéne egyébként a törvény. Hát egyébként, azt... ha is csak ezt a törvényt. Ha százezer emberrel oda mész a jogalkotáshoz, akkor nyilván ott meghalják. Össze... Mi elmondjuk a mi érveinket, és akkor nektek. Ne de, de te azt mondom, mi a mindig az... hazai szerzőt. De te, nem... te még mindig azt állítod, hogy jobb nekünk, hogyha nem akarjuk ezt megváltoztatni, mert jól járunk mi így ezzel a kis részben. Más én azt állítom, mezeinket. hogy a, vá... Igen, a, a választási lehetőség a jogalkotónak az volt, hogy akkor vagy engedély köteres minden másolat, és akkor megyünk és megnézzük, hogy kinek milyen van otthon, és akkor retekhetsz. Vagy kifizeted ezt a szerintem tényleg helyes 40 forintot, vagy, vagy 4,7 gigabátnyi tartalomra 75 forintot, és akkor viszont cserében nyugodtan alszol, és tudod, hogy azt másolsz, amit akarsz. Jó, lépjünk ezen túl akkor, a szoftver, nem? E, azt kérdezi Sább. A következő lépés az lesz, hogy a mobiltelefon billentyű hangjaira is jogdíjat szednek majd? Tényleg arra miért nem szednek? Mert, hogy a szerzői oltalam alatt áll a bígatónk. Hát én úgy tudom, hogy például számítógépen... Mert attól függ, milyen az a prüty? Na, nagyon sokféle prüty van. Van egy nagyon A számítógépen például a dupla klikk az le van védve. Tehát az, mint egy találmány, hogy kétszer kattintasz. Lehetséges, hogy Amerikában, ahol elég sok mindent szabadalmi ótalom alá helyeznek. Azt hiszem nemrég egyébként Ausztráliában kereket sikerült valakinek szabadalmi óta helyeztetni, de a szabadalom és nem jog, és, és mondjuk a szabadalom azt szerintem tényleg ma már ma már ott tart, hogy, hogy használhatatlan az egész jogintézmény, mert egyszerűen Meg mindenki kéne mindent. De a szoftverekről beszéljünk. Észrevetted már, hogyha beteszel egy audiólemeszt a Windows-os gépet, bekérdezi az SMS író, akkor az az első kérdése, hogy akarod-e bemásolni MP3-ban? Milyen érdekes. Pedig nem ez kéne, hogy legyen. Pedig nem, valahogy az egész dol dolognak a logikájából nem ez következne hogy beraksz egy CD-t és rögtön fölajálja neked Bill Gates, hogy lopjad el? Miért nem azt kérdezi meg, hogy nem akarod-e a windows Nem mondom még hogy nem lopod, -e, nem nem -e lopod magáncélra Hanem jogszerű magánmásolatot készítesz. Így van. Uh -huh. És miért nem azt kérdezi meg a Windows, hogy akarod-e őt magát lemásolni, a Windows-t? Uh -huh. Én meg a Windows-al kapcsolatban általában azt nem szoktam megérteni, hogy az hogy lehetséges, tehát én ebben, ebben látom meg a Windowsnak a tarthatatlanságát és a, és a azt a, azt a borzalmat, amit valójában jelent, amit a világra szabadított Bill Gates. Tudod, amikor lefagy, de úgy, hogy így mm. se, semmit nem tudsz vele csinálni, tehát hogy így, így adta nyomkodhatsz akármit, az mm. egy dolgot tudsz a resetet megnyomni, de sokszor egyébként úgy fagy le, hogy a resetet is hiába nyomod. Tehát olyankor a hálózatból kell kihúzni. Már azt a, de egyébként már azt a Windows-t várom, amelyiket a hálózatból is hiába húzott ki, és a fő kapcsolót kell, tehát le kell csapni a biztosítékot, hogy, hogy újra tud indítani. Szerintem el fog készülni az is, mert már nagy erőkkel dolgoznak rajta a fejlesztők. Szóval nincs más választásod, mint vagy reszettet nyomni, vagy kihúzni a, a hálózatból, és akkor visszadugod, és a, és a a szoftver, az miután bekapcsol, figyelmeztet téged arra, hogy nem, nem a megfelelő módon kapcsoltad ki a számítógépet, és befenyít. Tehát azt mondja, hogy ilyet ne csináljál, rendesen, előírásszerűen szerűen kapcsoljad ki a számítógépet, és ilyenkor érzi az ember azt, hogy egy igazából egy, egy, egy kalapáccsal széttörni a monitort vagy a gépet, de ezzel is csak a saját de ez kugajdonál. sem rendetetésszerű de, igen, kikapcsolása lenne nem, valóban nem, és az a szörnyű hogy ez a, ez a borzalmas a szoftverben, hogy nem lehet még csak rendesen szétverni se főleg azért, mert már alapvetően szarás széné van szétverve, és úgy veszed meg, vagy úgy töltöd le leginkább. Problema, Csak a saját a... tulajdonodban tenni a kárt, hogyha szétvernéd a gépet. A probléma az a Windows-zal, vagy az a nagyon érdekes benne, hogy mindenki szidja, tehát nem ismerek embert, aki dicsérné, kivéve azt, aki éppen el akarja adni azt a Windows-t. Viszont mindenki használja. De szerintem az XP-vel most alkalom, mondom, olyan nagy baj már nincs. Tehát én használtam azért szokatos az is lefagyni. Szokod, de szerintem arányaiban, amikor sokkal ritkábban. Már a visszát azt mondják, a hogy az az. Az az, hogy tanul a, a szoftver, a múltkor úgy jártam, hogy itt olyan háromszor egymás után kikapcsoltam a nem tudom milyen vágólap varázslót, ezek után megjelent egy ö, kis üzenet, hogy úgy tűnik ön nem szeretné használni a Meg vágólap sértődött. varázslót. Nem tudom, de fantasztikus érzés volt. Egyes vagy kettes anyázást tegyük föl? Egyes. Haló, haló? vagyok. nem anyáznék. Windows-a kapcsolatban elsősorban szerintem oktatási probléma, hogy mindenki Windows-t használ. Ezt ismerik az emberek. Hogy érted, hogy oktatási probléma? Hát nézd meg, hogy a, az oktatási intézményekben hány helyen használnak mondjuk bármilyen szabad szoftvert. Tendál az éró felé. Ha te úgy nősz fel, hogy a Windows-t ismered, meg az Office-t, meg az AGM-kénját, akkor azt fogod otthon is használni. Ellopod, ellopod. Hát ez van. De alapvetően az a probléma, hogy az emberek nem ismernek mást. Te melyiket ajánlod? Hát nézd, én most momenten Linux használó vagyok, kivetve Mac OS felhasználó, de a munkahelyen kénytelen vagyok azt használni. Én is, is OSX-et használok, az a, a megkintosnak a, a szoftvere. Ez az meg drága? Hát nem, ő... nem drága. Az az igazság, nem hogyha MacMinit vásárolsz, van egy ilyen kicsi. Ez az itt a, a reklámhelye. Ez itt a reklámhelye lesz. Az például száll... Na jó, de... Hm. Mi... Itt nem az a lényeg, hogy mi a mekintos reklámozzuk, hanem az, hogy, a, hogy próbáljunk meg lehetőség szerint valamiféle kárt realizálni a Microsoft számára. Tehát ez mindenféleképpen ez, a, ez, ez kell, hogy legyen a cél. Tehát, hogy ha ennek az az ára, hogy a mekintos ezen gazdagodik, hát legyen. Na nem baj. Ez, ez nem, nincsenek illúzióim egyébként a mekintos kapcsolatban. Szóval az is valami 100 százezer forint. Most egy PC-t össze akarsz rakni, egy normálisabb PC-t, ami rendesen fut, hát az se jön ki jól ebből, ha jól az sejtem. Az, ez egy, ez egy Tivedés. Tehát az a gond, hogy nálunk némiképpen takarékosabban működnek az emberek, tehát nálunk Józsika elmegy, és ott rakja a alkatrészekből a számítógépet, míg ez egy picit nyugatabbra úgy működik, hogy bemegy a boltba, és megveszi általában egybe. Tehát, hogyha megnézel, akkor most reklámhelyen nem tudom lehet-e. Egyén más nagy számítógép gyerto által. Hogy nem, hogy nem, hogy Igen. Jó, tehát vagyok, akkor előre veszem de el, aki ugye most elkezdett Linux-al ismét gépeket az hmm, Igen, nagyon de derék! Rá, na, tehát ha megnézed ehhez képest mondjuk egy ö, hasonló kaliberű meg az árát, hát mondjuk egy olyan maximum 10-15%-kal több. De mondjuk ránézel egy epölgépre, és az itt megint a reklám helye, akkor az úgy néz ki... Ahogy hát az, az ipari siker. formatervezés, tehát az Ezt, azért a... Az... Gyakorlatilag a vista a, a fő vonzereje, ugye az úgynevezett parasztvakítás, az gyakorlatilag egy az egybe onnan nyújt dolog, picit olva. Na most akkor nem tudom... De akkor most én attól jó, hogy olyan, olyan nagyon jól néz ki, tehát már eleve, hogy a, a szán... Nézze, milyen szép az a szereplet és milyen színes. De, de, de nagyon felhasználó barát. Tehát tényleg olyan, mint egy hűtőszekrény. Tehát itt kinyitod az ajtót, kiveszed belőlecumót, visszacsukod az ajtót. Tehát tényleg ez az élményed van meg egyébként az Apple -el kapcsolatban. A, a másik meg az, hogy a méret. Tehát hasonlítsál össze egy. Nem a mérete lényeg. Hát azért azért, azért nem teljesen mindegy. Tehát azért talán nem teljesen lényegtelen az, hogy mondjuk a. a tehát nincsen tulajdonképpen kisebb alkatrésze egy, egy, egy, egy, egy, egy hagyományos, egy PC-nek, mint amekkora egy egész, egész Apple komputer, ha érted, mire gondolok. Tehát a legkisebb alkatrésze is nagyobb, mint egy Apple komputer. Szerintem ebben nem menjünk bele, tehát alapvetően, a, bocsánat, hogy egy kicsit terelem itt a, a, a, a szót, tehát alapvetően szerintem az a probléma, hogy, hogy mivel az oktatás nagyon egysíkú, gondolom a Microsoft-a tolja pénzzel, vagy nem, vagy egyéb más szerződésekkel, ugye, hogy a kampucos szerződések is vannak, hogy a, a, az egyetemistek, főiskolások megkapják ingyen vagy valami teljesen jelképes összegére a, a tanulmányaik idejére a szoftvert. Na most három vagy négy ezer forintért megkapsz egy egyébként 150 ezer forintos csomagot, azt fogod használni, azon tanulsz, azt szokod meg, mire kikerülsz az oktatási intézményből, jobbat? Mert, mert nem, nem tudsz, tudsz, igen. Ennyi. És az a baj, hogyha leültetnek egy másik gép elé, illetve egy másik operációs lendszer elé, akkor, akkor elsősorban azzal fog elmenni az első e, egy-néhány napod vagy heted, hogy tanulj, és akkor viszont nem termálsz. Mert igen, ezt tehát olyan, mintha megbénultál meg volna, úgy érzem e, Hát igen, viszont mondjuk szerintem ezt, ezt előbb-utóbb, de nem tudom, én, én hála Istennek a kollégáimnak a, a körében pozitív tendenciát e, tapasztalok, mivel ugye a Microsoft e, hogy úgy mondjam egyre jobban keményít, egyre több ember érez nálunk linux -re. Tehát én most az elmúlt két-három hónapban mondjuk öt kollégámtól hallottam ezt. Köszönjük én szépen, már. hogy hívtál minket. Köszönjük. Szia. Én a... Egyébként nincsenek illúzióim ezekkel a szoftverfejlesztő, meg hardwaregyártó, meg egyéb cégekkel kapcsolatban szerintem mindegyik megéri a pénzét. Amiről hallottam... Hát az, a... az mindig jó. Az mindig jó. Az, az az gyűlöletkeltésre a legalkalmasabb, ha így, így egy kalap alá az összeset, és akkor az mintha jó cigányoznánk, vagy zsidóznánk. Mindegyik egyforma az. Nem összes. A cigányozunk, vagy zsidózunk, az emberi, a, fajról, a beszél, az emberi fajról beszélünk, mert nem általánosítunk. Tehát, vagy nem, tehát érted, nem úgy általánosítunk, hogy mind a cigányok, nem az emberek. Tehát úgy általában azok mind a rohattak, tudod. Tehát hogy így, de nem vagy elég általános. Tehát a kirekesztés az valójában csak annyit jelent, hogy nem általánosítasz elégé. <síns> szóval most sem arról beszélek, hogy a W betűvel kezdődő szoftvereket utáljuk, érted? Mint Windows 95, Windows XP, Windows Vista, stb. De Hanem a, mi, mindegyiket kéne. Minden, Minden igen. Ami érdekes, hogy, hogy Steve Jobs, aki a, a nagyfőnök az Apple computernek, ő, ő tartott egy prezentációt, ami amin úgy gondolta mindenki, aki megjelent azon, hogy a legújabb fejlesztésekről fog szólni, és arról, hogy vajon hogyan is működik ez az új komputer, és hogy mennyire jó is. Ez a szoftver hardware egykézben csomag mivel az ebből kereskedik. Ehelyett a hatalmas vetítővásznon megjelent Adolf Hitler, ahogy ő előtte masíroznak a tömegek, azt hiszem, hogy a Nürnbergi pártnapokról készült valami felvétel. Sok millió ember előtt, előtt tisztelgett a Führer, és kiállt Steve Jobs, és arról beszélt, hogy akarunk-e olyan világban élni, ahol mindenki egyforma, ahol minden egymás mintájára leképezhető, ahol Uniformizált az emberiség, és mindenki ugyanaz, ugyanazt használja és kizárt. Ő de... valójában szerintem ugyanúgy akarna, egyébként, mint ahogy Bill Gates, csak éppen ő most nincs abban a helyzetben. Nagyon, nincs, nagyon nincs abban ő, a helyzetben. Most kénytelen ezt a pózt felvenni. De elképesztő, hogy a piacon létezik egy olyan piaci terület, méghozzá talán a legjobban fejlődő piaci terület, ahol tudsz azzal kampányolni, hogy, nem, hogy az egyetlen mellett van más is. Tehát van alternatíva. Ha jól emlékszem, Orbán Viktor volt az aki 1998 ban ezzel nyert választást, amikor még, még göncárpád is kimondta, hogy nincs alternatívája a Horn kormánynak. Ez van. Tehát hogy, mert hogy az előző választást azt hiszem, hogy valami kétharmados többséggel nyerte együtt az SDS és az MSZP, akik ezután bele egy koalícióra léptek egymással, és akkor nagyon az volt a hangulat, hogy most valami 25 éven keresztül ez a, ez a koalíció fog kormányozni, és akkor jött a Fidesz, akár csak Steve Jobs, és azt mondta, hogy van más választás polgári Magyarország. És bejött. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. pusztulásnak. Apokalipszis RT. Azt írja Rajhi, hogy Gates ellopta az első Mac OS-t ebből lett a Windows 1.0. Igen, ezt van, már van, én is halottam. Igen. Adózt azt meg úgy vette valami programozótól valami pitán összegért. Jó, hát... És az volt egyébként a gécsnek a zseniális húzása akkor, hogy az IBM-mel egyezkedtek, hogy fejleszt valami szoftvert, egy operációs rendszert az IBM-nek, amit megvett, ugye, készen, és azt mondta, hogy nem adja el egyben ezt az IBM-nek, hanem minden egyes telepített szoftver után kér valami minimális összeget, és hát bejött nekik. Tehát most Bill Gates a leggazdagabb ember. A Microsoft, na ez egy érdekes cég, beszélgettünk a, a reklám alatt róla, hogy, hogy ugye volt egy kemény küzdelem folyt a microsoft el, amikor már látszódott, hogy a szoftverpiac abszolút ura lett, és olyan a hegemóniája, hogy az már, az már félelemkeltő, akkor volt egy harc ami elhúzódott elég hosszan, ami arról szólt, hogy, hogy nem építheti be az Internet Explorer-t a windows meg a Media Player-t, meg a nem tudom én mit, hogy ezek mind olyan lépések, amik a piac, a, a szabad piacsal ellentétesek, és ezért fogják osztani a Microsoftot, feldarabolják kis cégekre, és akkor majd jaj lesz neki. És ez a hosszan ment a húzavona, még nem egyszer csak elcsitultak a hullámok, de a Microsoft egyben maradt, és Valahogy azóta sem beszélt róla senki, de ez akkoriban nekem megütötte a szememet, hogy akkoriban olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy a Microsoft és a CIA 800 millió dolláros együttműködési szerződést írt alá. Nem tudni miről, nyilván hát a CIA az nem az a cég, ami mindent kitereget ugye az ott a titkosszolgálati dolgok lehetnek, és akkor egyszer csak nem darabolták fel a Microsoftot. Tehát úgy furcsa volt, hogy, hogy vala, valamiben megegyezhettek, valószínűleg arról van szó, hogy a felhasználó adatai, vagy legalábbis valamilyen bejárást engednek a felhasználóhoz. Tehát egy, kérték a, a kapukulcsot a CIA-é, hogy mégis ne kelljen feltörni az árat, hanem lehessen besétálni, és akkor valószínűleg Microsoft megadta ezt. Persze ez csak egy spekuláció. De erre rájött körülbelül két héttel egy olyan cikk, ami megint egy érdekes továbbvitel a gondolatnak, hogy, hogy Oroszország, Kína és Japán megegyezett abban, hogy Linux alapúvá alakítják a, a közigazgatásukat, a védelmi rendszerüket, mindent, hogy arra, hogy, hogy állami pénzzel fogják támogatni azt, hogy a Linuxot fejlesszik. Ez lesz a válasz arra hogy az amerikai Egyesült Államok Kormányzata megállapodott, tehát konkrétan George W. Bush megállapodott Bill gates tehát ezt nem lehetett nem észrevenni. Tehát nyilván sokaknak feltűnt az, hogy amikor megbukott Silvio Berlusconi Olaszországban, és, és Romano Pródi lett a miniszterelnök, mm. érdekes módon hirtelen kirobbant a kálcsopoli, az olasz bundabotrány és mindjárt a Juventus-t visszaminősítették a másodosztályba. Nyilván az is feltűnt sokaknak, hogy fel akarták osztani a Microsoftot és volt egy választás időközben, és megbukott Clinton, jött George W. Bush, és nem jöttek a hírek arról, hogy osztanák fel a Microsoftot. Hogy lehetséges ez? Milyen érdekes? Nyilvánvaló, hogy az történt, hogy George W. Bush segítőkezet nyújtott nem segítőkéz segítő kéz volt ott, szerintem biznisz, szerintem megállapodta. Megállapodta. Na, jó, hát, na jó, de valószínűleg nagyon előnyös feltételek állapothatott meg az Egyesült Államok azzal a céggel, amely cégnek a felosztásáról volt egy jogerős bírói ítélet. Tehát, akkor, amikor már egy jogerős bírói ítéletnek sincsen érvénye, akkor miféle jogbiztonságról beszélhetünk az amerikai Egyesült Államokban? A világon. Tehát. Aztán, tehát hogyha nem tudom, hogy mennyire állt össze az emberek fejében, az én fejemben legalábbis egy ilyen összeesküvés-elmélet-gyanús dolog jött ki belőle, tehát hogy, a, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy csak zsarolták a Microsoftot ezzel a felosztással, valaminek az volt az értelme, hogy engedje be őket, a biztonsági rendszer úgymond legyen nyitva. Egyébként azt a, azóta is nagyon bírálják a, a Windows, mennyire, mennyire teret enged a különböző kémprogramoknak, mennyire, mennyire védtelen ezekkel szemben, valószínűleg nem véletlenül. Ö, és akkor erre volt a válasz, hogy Oroszország, Kínai és Japán azt mondta, hogy átállnak a linux -ra. A Linuxot pedig általában ezzel szokták dicsérni, hogy, hogy ott nincsenek ilyen problémák. Tehát, hogy ez mennyivel sokkal inkább felkészült ezekre a támadásokra. Más, más tészta a Google. Arról is, arról is kell ejtenünk pár szót. Ha számítógépekről van szó, akkor a Google-t azt nem lehet kihagyni ugyanúgy a YouTube-ot, de most már tudjuk, ugye, hogy a, Google Kettő, a YouTube az egyszerű. ahogyan mi szeretjük, egy és ugyanaz.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 a másik fele pedig pornó. Igen, a másik fel az pedig pörecskázás a pornóra. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha nem lenne pornó az interneten, akkor már internet sem lenne, tehát elsorvat volna ez az intézmény. Hát világos, mert, de tudod miért, nem azért, mert az emberek, hogy, hogy mondjam, tehát, szerintem arról van szó, hogy A férfiaknak a pszichéje az olyan, hogyha nem akar éppen recskázni, akkor ő nem gondol a pornóval is. Nem azt csinálja, hogy megy hazafelé és arra gondol, hogy de jót recskázok otthon, megyek és veszek egy pornó újságot. Mert az emberek azért általában ezt a dolgot, hogy mondjam, nem hogy mondjam, a pszichéjüknek, nem abban a felső régiójában rendszerezik és kezelik, hanem eljönnek a sötét pillanatok, amikor az ember nagyon magányos, meg, frustrál, meg leginkább unatkozik, és olyankor így leül a gép elé. De, de hogyha, hogyha ez ilyen, tehát hogyha az ember ezt így ténylegesen így a a teljes idegrendszerének, meg a teljes pszichének a komplet jelenlétében és, és, és egységében vállalná, akkor nem lenne szükség arra, hogy az ember állandóan és kizárólag az interneten pornózon, mert megvenni azt az újságot, tehát arra sincs az embernek szüksége, egyrészt, hogy kölcsön rá. Tehát ingyen még az ecet is édes, ez a, ez a legáltalánosabb kijelentés, amit tehetünk, és sehol máshol nem tehetjük ezt nagyobb önbizalommal, mint itt Magyarországon. Viszont és ami szintén fontos, hogy az ember nem szívesen hogy mondjam vásárol pornó újságot, mert hogy hát így teljesen nyilvánvaló, hogy mire való. Tehát, hogy ez, csak aztán ragadjanak a lapok szakikám. Tehát ilyenekben az ember nem szívesen hallgat. Ezért aztán az, az, az internet az annyira jó, mert az internet az bármire jó. tehát ott van a számítógép ez egy nagyon civil dolog, nem olyan, mint a pornó újság. Ilyen hocsmányirodalom, érted? Tehát, hogy az csak egy klaviatúra, semmi köz a Szexhez. Az egérnek sincs köze a Szexhez, a monitornak sincs köze a szexhez, és mégis mennyire jó szexuális székség segédeszközök, ha én úgy akarom. És két vagy három gombnyomással, bár hát így a kis papápablakok, ablakok, azok mindig megnyílnak, hogy, hogy, hogy lehet, hogy, lehet, hogy inkább, inkább ki kell lőni az egészet egy reset gombbal, főleg, hogyha jön az asszony. Szóval vagy az öcséd. Vissza, visszatérve a google ami az, ami az internet felé teszi ki a másik felét a pornó, viszont a Google-ben nem kereshetsz a pornóra, az nem adja ki azokat a találatokat. Tehát Google-lel van egy apró probléma, hogy cenzúráz. Mondjuk a pornónál még azt lehet mondani, hogy jó, mert legalább a gyerekek nem azt nézik szóba. Szóval, vannak, vannak ott olyan dolgok, de ha már igen, ha már eljutottunk a Google, Google és a cenzúra kérdésében Kínához, ahol viszont már érdemes megemlíteni azt, hogy a kínai kormány az ugye nagyon érdekesen tudott tárgyalni a nyugati cégekkel, sokszor azt mondta, hogy jó, hát akkor én nem nyitom meg az én ezt egy nagyméretű piacomat, ami a világ mondjuk egyharmada, hogyha te ennek meg annak nem felelsz meg, amit én kitaláltam, ilyen, ilyen meg olyan elképzeléseink vannak, és akkor a cégek általában belementek különféle kompromisszumokba, hiszen mindenki nagyon szeretne Kínában jelen lenni. Most a Google-el kapcsolatban azt találta ki a kínai kormány, hogy bizonyos politikai jellegű tartalmakat nem engedélyez. Azok keresésére nem, nem ad találatot, tehát konkrétan a demokratikus ellenzék, ha létezhet ilyen Kínában, az mondjuk nem létezhet a kínai kormány szerint. És a Google, hát mit, mit, mit mondjunk? Azt mondta, hogy legyen, nekem ez a piac megfelel, én belemegyek, emberi jogok ide vagy oda, kit érdekel. De hiszen... Érdekes, hogy a Google az azt hirdette meg, amikor elkezdett ilyen mérvűen szervezkedni, tehát így kezdte, kezdte így az internetet egy ilyen saját belső mozgástérjét átalakítani, akkor azt mondta, hogy, hogy a, a, az ő árspolitikájuk az az, hogy to do no evil, tehát hogy így semmi rosszat, tehát semmikor semmi visszaélés az ő hatalmukkal. Hát ez szerintem már a gonosz útra lépésnek az első kis lép, lépcsőfoka. De talán nem is a, az, hogy, az, hogy mit kezd a hatalmával, nekem már önmagában az rémületes, hogy milyen hatalommal rendelkezik egyáltalán a Google, hogy az ember figyelgette, hogy hát egy kis garázs indultak, ugye egy szimpatikus kereső volt eleinte, ami egy, egy alternatívája volt az Altavisztának, vagy a tudja mint keresünk annó. Super volt, meg gyors volt, meg akármi, és szép lassan képült egy olyan megabirodalommal, ahogy én itt nézem felvásárlások, most már öve a YouTube is, ugye, és most olvastam a napokban, hogy akkora energia szükséglete van a Google cégnek, hogy most egyszerűen oda költöztek valami vízerőműhöz ott Amerikában, egész konkrétan oda telepítették le az egész céget, az egész központot a vízerőmű mellé, mert ott kapják mondjuk a legolcsóbban az áramot, ugye nincsen szállítási költsége az áramnak, és ez akkora összeg volt a Googlenek, hogy ezért megérte nem tudom hány száz kilométerről oda költözni az erőmű mellé. Egyszerűen azért, mert mindent ami az interneten történik, vagy szinte mindent ők, ők folyamatosan rögzítenek, ugye? És most már nem nagyon használnak az emberek más keresőt. Tehát tényleg egy pár éve volt mondjuk négy, négy kereső, mint tudom, az x Yahoo, az Altavista, nem tudom, volt, tehát egy három vagy Likosz. négy. Igen, Likosz. Jó, de tudod, hogy miért nem most használnak csak más, van. mert találni is akarnak, nem csak keresni. Tehát van, van az a fajta horgász, amelyik élvezi de a horgászatot. Van olyan, meg van az, amelyik szeret haladni. De van olyan találat, amit meg a Google nem ad ki, azért, mert a 786. oldalon jelenik meg, míg mondjuk a Likos meg kihozza az elsőre. Tehát lehet azért variálni, de mondjuk az tény, hogy én is mindent a Google-on keresek, tehát kivételnél. Elképesztő hatalom a Google, és mire is büszke a Google? Arra is büszke a Google még, egyébként sok más minden mellett, hogy, a hogy egyetlen egy keresési szót sem töröltek soha a történelmük során. A mindent saját adatbázisukból. mindent, amit a Google-ön keresztül az emberek kerestek, minden egyes szót és találatot, azt ők el, elraktároztak. Minden amin. keresésed ott van rajta. Tehát a nagyon nedves puncik enter tudod, amikor ezeket szoktad Oszlán nyomkodni. Oszama Bin Laden, Enter. Igen, ezek, ezek, ezek a, ezek és, a még veszélyesek. Az hat. az érdekes, hogy erre már csak egy megfelelő algoritmust kell írni, hogy az ember személyiségét összarakják, mondjuk a, a egy, egy heti kereséseit, ha megnézik. Hát meg mellette megnézi a, a Gmail-en tárolt leveleit, az, hogy mit csetelt a Google Talkon az elmúlt időben. Az, is mind. az hogy, hogy mit nézett az, a, hogy mit a Google nézett videón, is Hogy a YouTube-on mit töltett profilokat. Mi ír le téged jobban, mint a saját kereséseid? Mi ír le jobban téged, mint a saját levelezéseid? Mi ír le jobban téged, mint a saját csetjeid? Ez mind a Google birtokában van, Szi? és hát még nem töröl soha semmit. Van G-meghajtó, amit telepíthetsz, hogy Ahol már az adata központilag tárolhatod. Na most, az ami, az ami megint azért csodálatos, mert. Tehát so sokkal brutálisabb, mint azért, mert ezt a CIA. mi Azért csodálatos, mert nem kell kényszeríteni téged arra, hogy a tartalmadat oszd meg velük, hogy láthassák, hogy mi van ott, hanem egyszerűen náluk tárolod téged. nekik, hogy tessék, a tiétek. Persze, egy vagyis szolgáltatást végeznek neked ezért cserével. Olyan gajít, nem olyan vagy itt, nem azért. Ezek ők jó. Ők a legjobbak ezek. a, a Gmail az azért a népszerű, mert nekik ez a legjobb ilyen Nem, nem hát az az, az, az az elképesztő, hogy milyen ajánlatokat fognak tudni őnek, ők őknek tenni, hogyha majd egyszer ráállnak erre, hogyha majd egyszer nem fognak olyan fényesen megélni abból, amit valójában csinálnak, hogyha egyszer tényleg ráállnak arra, hogy ezt az összes tudást, amit te felőled felhalmoztak, egyszer majd hasznosítsák, akárminek az érdekében. Lehet, hogyha valaki megfizeti őket annak érdekében, hogy ahogy a te ő, éltett titkos adataidat, amik által ki. nagy hatalomra tehetnek szert kiadják. Hát most még nem. De Nincs az mi? a pénz, az pénz amivel csinálják, van az a kis ilyen uh, hirdető rendszerük, ugye nem ilyen agresszív bennerekkel nyomulnak, hanem elküldesz egy e-mailt a gmailen, és megnézi a rendszer, Mikor küldöd a levelet, hogy milyen szavak vannak a, a, a levél szövegébe, és azokhoz a szavakhoz kapcsolódó kis hirdetéseket, linkeket kapsz oldalt jó, és akkor mi lesz, amikor majd nem kell kiadniuk, mert majd ők fognak ráállni erre az üzletágra. Tehát ők azt fogják mondani egy ponton, hogy én euh, Google egy Webáruházat hozok létre, és nem várom, nem azt csinálom, hogy megvárom a megrendeléseket, hanem összesítem azokat az információkat, amiket veled kapcsolatban tudok. És És, és, neked. és pontosan tudom, hogy neked mire van szükséged, hogy mi iránt érdeklődsz, hát mert a... a letöltéseid, meg a levelezéseid alapján én ezt 10 ez tudom, és megteszem van, neked, és és megteszem van. neked hetente azokat az ajánlatokat, amiket a te számodra ellenállhatnak. Amik te nem akarsz, na, de várjál ezzel igazából semmi probléma nincs. De komolyan, ezzel semmi probléma nincs. Végre egy olyan reklám, amit én szeretnék. majd te hogy hozzám jó, hogy majd, de nem nem ez a teleholdban, ők kiválasztják neked. Ők, ők jobban ismernek téged, mint te. De te te most, most is belejtett, hogy szereted jó, nem ezt rá. De, te látod, de, látod, ők... Ők de erre. abban látod a Google problémáját, hogy majd olyan reklámokat kapsz, amikre te, te úgy reagálsz, hogy jaj, ezt tényleg meg akartam venni. Jaj, ezt a David Bowie én tényleg meg akartam menni. De szerintem nem ez a probléma, hanem az, hogy minden tud rólad. És hogy miért zavarja ez az ember? Tehát hogy mi... nekem van egy olyan érzésem, olyan, mint a nagy testvér, hogy így tud mindent, ez már olyan, mint a gondolatrendőrség. Igaz, nem büntetnek. Na de ahol ekkora hatalom van, aki, aki ennyi minden fölött rendelkezik, az, azt, azt előbb-utóbb be akarja fogni valaki. Előbb-utóbb valakinek az eszközévé kell majd válnia. Tehát akár egy, egy nagy hatalomé. Vagy ez már magában akkor a hatalom, Érdekes hogy országokat dönthet a meg. Szakmám szempontjából is, amit a Google csinál, mert például elkezdték beszkennelni az irodalmat. Úgy, ahogy van. Engedét nem nagyon kérnek, hanem azt mondják, hogy hát akinek nem tetszik, az majd írjon nekünk levelet. A YouTube-bal is ez a filozófiájuk, akinek nem tetszik, hogy valaki föltette a YouTube-ra, az írjon nekünk. Egyébként most pont, a... pont, most pont a YouTube-bot, az MTV-t képviselő cég, nem tudom az melyik, valamilyen nagy konglomerátum elkezdte csesztetni, magatni. és valami egymilliárd dolláros perrel fenyegetett, mire százezer videót töröltek És miközben ezeket a projekteket finanszírozza a Google, Akközben a másik oldalon például a Larry Lessignek a, a Stanfordi tanszékét is ők finanszírozzák és lásd csodát a Larry Lessig pedig a copyright dekonstrukciójáról, dekonstrukciójáról tart előadásokat mindenhol. Illetve a legfrissebb hír a az, ez, ezt ma kaptam a CC Levistán listán, hogy kiszáll a Creative Commonsból, kiszáll a copyrightból és elindul a nagypénzek után, amelyek a, az üzletet mozgatják. Szerintem egy másik műsort kell majd számnunk arra, pontosan azért, mert ebből a műsorból még 20 másodperc van hátra, hogy a számítógépnek a társadalmi-szociális hatásairól beszéljünk, hogy az emberi életre gyakorolt hatásairól beszéljünk, hogy arról beszéljünk, hogy nem erüljünk el ennyire a számítógép által generált gondolatok világában, hanem megpróbáljunk hátralépni egyet vagy kettőt, és egy tágabb aspektusból vizsgáljuk azt, hogy vajon a szoftver, hogy mondjam, a tudatunk el szoftveresedése az milyen hatás gyakorol a hétköznapjainkra, a gondolkodásunkra, hogy mennyire vagyunk mindannyian netfüggők, és hogy a netfüggésnek a mértéke igazából az csak az, ami alapján manapság valamelyik fél azt mondja, hogy te netfüggő vagy. Valójában csak arról van szó, hogy te sokkal netfüggőbb vagy, mint mm -hmm. én. Tehát, hogy vajon van-e olyan közöttünk, és vajon lesz-e olyan a gyerekeink között egyáltalán, aki nem netfüggő. Szóval mindezekről a kérdésekről azért még tervezünk egy adást, a holnapi viszontlátásra addig is.